Dobrý večer. Zvočka práve odštartovala reláciu s Erikovo živote. No a vy viete, že život plinie, zastaviť sa nedá, život je zmena, ale musíme ho prežiť. A žiť sa musí, ako povedal Kukučín. No už dnes bol sviatočný deň, dúfam, že ste si ho mnohí užili. Možno tí starší ste si aj zaspomínali. o mňa nejakým obrovským, ani to neviem vysloviť ako... Zdalo sa mi, že sme neúspešní tých 35 rokov, keď v televízii v spravodajstve ukazovali, že na školách maturanti vlastne vôbec netušia, čo bolo 17. novembra a vôbec už nechcú vedieť, čo bolo predtým. Takže je to také dosť zaujímavé. No, my pôjdeme ďalej, každý podľa svojho. a ja si myslím, že naši poslucháči si to užili... Už len preto, že nemusia frflať na všetko. Môžu len na tie veci, ktoré sa ich dotýkajú. Ale dúfam, že z toho všetkého si vyberieme to, že chceme ísť ďalej ďaká svojim inšpiráciám, svojej aktivite, svojim túžbám a plnenia si svojich snov. No a dnes mám v štúdiu ľudí, ktorí si plnia asi svoje sny, ale tu sa dozvieme počas relácií, lebo sme nestihli predtým poklebetiť, čo všetko ich v živote čakalo. Takže Ladislav Peš je vedec na voľnej nohe. O tom vám neskôr povie. Samozrejme v kurikulum víte. A Jan Dančej je teda podnikateľ tiež na voľnej nohe ako inak. No a samozrejme, že Peter Sabela tu sedí, teší sa na nejaké pekné pesničky, ktoré vám pošle uh, od hostia boli vyžiadané. Takže uvidíme, či máme rovnaký vkus. Na Peter vám povie aj adresu kam nám môžete posielať maily alebo telefónne číslo, kam môžete zavolať mojim hostom. A, takže studio zavínač slobodný tam môžete posielať maily a dovolať sa alebo poslať SMS-ku môžete na 0951 485 385. No dnes je to medzinárodný rozhovor, teda nie ten telefonický, pretože host je v štúdiu, ale začreli sme zahranice, takže máme zahraničného hostia. Vítajte na Slovensku. Vybrali ste si aj slovenské pesničky, takže nejaké malé kurikulum víte, tak ako je to teda zvykom v tejto relácii. Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu poslucháče a Já vlastně nejsem úplně čistokrevní Čech, když se tak vezme. Já jsem čiastočný Slovák. Nech se páči. Protože jsem študoval 5 rokov v žilíně na dopravnej. A to je počuť na A vašej slovenskej výslednosti. A mňa to bol najkrajší okamih života. Mladé, krásné baby, úžasné hmm. <laughs> profesory. Slovenky krajší jako Češky? Jednoznačně. Ach, výborně. doufám, že vás doma počuvají, Krúser sa práve začal, <laughs> tak poďme ďalej. Janko sa tiež baví, no tak aspoň ja to vylepší, to sú Češky krajšie. Ja myslím, že Slovenky sú Slovenky. Dobrý večer. Ja myslím, že Slovenky sú Slovenky, ale ináč, Čo? každá baba je svojím spôsobom pekná. Každá žena je svojím spôsobom spekulom. len myslí, vodky je málo. si majú také poreganlo. <laughs> Takže pôjdem ďalej. Na váš vzťah k alkoholu sa nebudem pýtať, lebo dávam sice nemiestne otázky, ale až takéto nemiestne je. <laughs> tak vraťme sa do vášho detstva. Niekde ste sa narodili? E, narodil som sa se v Ostravie a tam som e, vlastne vystudoval e, v základní školu. A Potom som miel úžasný... E, úžasný sen, že budu kosmonautem, hmm. tak jsem e, zjišťoval, jak se k té myšlence e, dostat k cíli a vlastně šel jsem studovat vojenskou školu. Tam jsem zjistil, že e, by se ze mě stal e, v úzovkách jenom nějaký vojenský velitel, ale určitě ne, pilot, stíhačky a kosmonaut. Tak jsem zjistil, že větší šanci mám z civilní školy, tak jsem chtěl přejít na civilní, ale Zjistil jsem, že to vůbec není jednoduché odejít z vojenské školy, mm. tak jsem byl zdravotně uneschopněn, když to tak řeknu, papírově, abych se z té školy vůbec mohl dostat ven. Přešel jsem na civilní gymnázium, ale potom to mělo ty konsekvence a i vzhledem k mému rodinnému zázemí, že z politických důvodů, což byl následek i té vojenské školy, jsem se nemohl dostat na žádnou vysokou školu v Česku. Mm -hmm. A nakonec díky snaze e, rodičů a ostatních jsem se dostal na Slovenskou, která spadala pod jiné ministerstvo školství, protože tenkrát to bylo federativní uspořádání. A vzpomínám si, jak složka děkanovi přišla až, až po té, co mě přijal, kdy se mnou dělal ústní výběrové řízení přímo ve svém kabinetu a mi říká, peš, na vás si dám pozor. <laughs> Ale už mě tam nechal a potom jsem zjistil, že úžasné na té škole bylo to, že Většina profesorů byla vylitých v 68. právě z Česka na Slovensko. Takže tam byli ti profesoři, kteří nebyli politicky zdatní, ale kteří byli odborně e, mnohem zdatnější. Celkom příjemné. Takže to bylo hodně příjemné prostředí, protože ti profesoři fakt uměli svůj obor. Jo, já na to právě i z toho důvodu rád vzpomínám, protože tam skutečně byli někteří, kteří pamatovali třeba Baťu a podobně. Mm -hmm. Takže to bylo něco, co mi hodně dalo. No a Janko, ty si ako bol na tom so školičkou? Hm. Tak e, v som z Michalovec, z východného Slovenska, aj gymnázium A už je v Bratislave. Takto to tu máme, tých východnírov. Ale do Bratislavy som prišiel z, z, z Vysokej školy Dopravy a spojov v Žiline. Čiže vy ste vlastne sa už tam poznali? No. A to je ten taký pekný príbej, že sme sa spoznali po 25 rokov. A z <laughs> okolo seba nič. Proste BŠDS, talentov. No. <laughs> tak keď hovoríte, že tam boli dobrí profesori, no áno, tak áno, toto... Bola, bola to veľmi zaujímavá škola, veľmi zaujímavý aj profesorský a učiteľský zbor. Dobre, koľko závisí od vás na motivácii človeka pre jeho profesný život od toho, akých má učiteľov? No, myslím si, že strašně moc. Pokud ten člověk sám má motivaci a touhu po poznání, tak ten učitel mu může otevřít ten směr. A může ho udělat zajímavým. A to jsem viděl, a vidím to i na svých dětech, jo. Když mají dobrého učitele dělapisu, tak je to baví. A nebo jim to může úplně znechutit. Když to udělá jenom takový ten drill, ve kterém není špetka, té touhy po poznání a té praktičnosti, kdy jim vlastně... Třeba tak, jak jsme se dneska bavili, někdo řekne, že mrakodrapy se mohli začít stavět, až když někdo vymyslel výtah a elektrický prout, protože do té doby vyšší dům než 6 pater nemohlo existovat. A to změnilo města, ale absolutně během Jestli. deseti let mrakodrapy New York, Čikego. A když to umí někdo takhle podat, tak ty děti to samozřejmě zaujíme a potom ho odžerou toho učitele. Jo? A nebo tam může být někdo, kdo si to apaticky chodí odsedět, a teší sa, až ti smradi vypadnú, aby sa mohli do kabinetu? Tak je jasné, že vás potom nikam neposuná, No, ale takúto filozofiu života dodávajú vlastne rodičia. To by sme nemali možno nechávať na učiteľov. Treba až pri tých mrakodrapoch by som povedala, že existuje nejaké zákony, ktoré by sa dali nazvať bezmírne. A ty zákony hovoria, že nesmieme stavať vyššie, aby sme sa príliš nevyvyšovali. Co si o tom myslíš? Já si vzpomínám, jak e, tam byl u nás pružnost pevnou učil nějaký profesor Gomola a on říkal, děti vychovávala rodina a ulice. Uh -huh. A tak se zamyslel a říkal, když bydlíte ve špatné ulici, <laughs> tak je to průšvih. Jo? Takže si myslím, že rodina určitě velký faktor je, ale mnohdy aspoň za totality to bylo tak, že rodiče chodili do práce a starali se o ten provoz, o tu provozní údržbu, moajinky vařili, práli, žehlili, ještě nebyly myčky na nádobí, práčky, sušičky a tady ty věci, takže byly ždímačky v a jedno s druhým. A ta ženska se fakt nezastavila, byly pracovní soboty, takže ty děti potom formovalo spíš to prostřední mimo rodinu a ta rodina jim dávala jenom to zázemí funkční, a někdy se potom rodiče divili, co z jejich dětí roste, jako jo, ale myslím si, že fakt formovalo to hodně i ty kroužky, které kdysi byly běžně, tak to byla zase velká výhoda, že byli letecký modelář a podobně a spousta těch kroužků byla zdarma, takže tam vlastně chodili fakt děti, protože měli zájem, ne protože jejich rodiče na to měli prachy. A, a to taky formovalo, takže spousta kamarádů mojich je z těch kroužků, se kterýma jsem vlastně tam kdysi chodil, kteří už to někam dotáhli. A, to je na tom to kouzelné. Takže rodina určitě význam má, ale bych řekl, že, že to není to, co člověka... Já si myslím, že ten člověk se narodí už s tím, že to chce. Mm -hmm. A někdy vidím, že jsou dvě děti v rodině. Jedno vzdá každou příležitost, jak milá je překážka, a druhé jde, jak parní válec za svým cílem. Jo? A ti rodiče se snaží obou dvou dětí stejně a... Ja nepomôžu im to. Tak. Môžu sa len čudovať. Přesne. Janko, ako to ty máš s kružkami, čo ťa tak zaujímalo. Do čoho si sa púšťal? Alebo aký si vlastne mal sen? Chcel si byť podnikateľ od jak živa? Mm, môj sen byl, bol mm, byť lesníkom. Nech sa páči. My sme boli na pár akciách v lese a veľmi sa ti darilo. Takže <laughs> myslím si, že si naplňáš, aj keď mimo pracovne svoje sny. Ale yes. ešte, no dobrá, a teraz ako chcel by si ešte, no teraz si mladý, ale myslím si, že keď zostarneš a už nebudeš podnikateľ, či by si mal chuť odísť do lesa, tak ako to mnohí dnes robia, ale nakoniec sa zisti, že v podstate to nezvládnu. Ako chcú byť farmári, chcú základať tie komunity, chcú tam proste stretávať sa len s tými ľuďmi, ktorí rozmýšľajú ako oni. A na nakoniec, keď tam prídu, všetkého sa tu vzdajú, tak sú zúfali, lebo už sa im tak nepáči ani ten les, ani to farmarčenie mm. Ako by to bol s tebou? Ja si myslím, že tí ľudia by mali si to najprv nejak vyskúšať menšom a potom urobiť nejakú zmenu, lebo takáto podotká zmena není na ňu každý pripravený a nezvládne to každý, čo zviním, kam samozrejme. Ale nevidím na tom neže nič zlé, ale proste ak starneme, alebo to cítim aspoň aj na sebe, tie roky pribúdajú, tak chceme mať väčší kľud, väčší pokoj a proste ísť do takého kľudnejšieho života. A Prečo či sa či niektorí bude... rozvádzajú? <laughs> Nemyslím, že musí byť hneď samotá u lesa, ale proste nejaký takýto kľudnejší život a v tej prírode ja si myslím, že to je to, je to čo by ma napríklad naplňalo potom. Ty to ako vidíš, Ladislav? s odchodom do přírody vedět znavolné nohy. Ty by si v podstatě mohl to, co robíš, Dělko, robit úplně kdy máš, chceš. Máš skvělý postřeh v tom, že já jsem takových lidí, kteří měli vznašené plány a když narazili na tu drsnou realitu, tak skončili v propadlišti dějin a přesně to, je, to, to jsou ty pobyty v té drsné přírodě, řeknu, když někdo chtěl mít statek a naraz zjistil, že ty krávy musí podejít ve 4 ráno no. a že si nemůže vzít dovolenou, protože ta a kráva jí taky nemá. Ne? Řekne, 4 týdny nebudu dojít, věci <laughs> na na jako Takže naraz narazili na tu drsnou realitu, že, že si vlastně uvědomili, že ti lidi kdysi mějí fakt tvrdý život. Jo? že. Moje mamka ještě vzpomíná, jak chodila pro vodu, protože nebyly veřejné, veřejné vodovody a podobně. A chodili pět kiláku do školy pěšky, zpátky nesla bochní chleba a v zimě padal, snih nepadal, tak do té školy museli dojít. Takže my si to někdy malujeme idylicky a tak, jak u nás někdy obdivujeme valachy, kteří se dožívali 100 let, tak Vlastně obdivujeme jenom ty, co v těch drsných podmínkách vyšlechtění <laughs> přežili. Ten zbytek, co odpadl ve 30, ve 40 let na infekční choroby, my nevidíme. Jo. Takže spousta těch, co proklamují ten zdravý životní styl, tak neví, že jim myši smolili do zásob obilí a oni tam jedli plesnivé věci a umírali fakt na infekce mnohem dřív, že každé druhé dítě narozené umíralo. Takže my si někdy malujeme takové ty hezké příběhy z těch pohádek. A někteří dospěli si to zrealizují v životě a potom skončí vlastně tak, jak říkáš, sami, protože jejich partner to neunese a podobně. A nakonec jsou v troskách třeba, jo? Takže určitě si myslím, že je třeba zůstat nohama na zemi a vzít si z každého z těch světů to, co jsme schopni zvládnout. No, a to jsme hovorili na začátku o snoch, tak já v tom budím troška pokračovat, že tak tě by se nepodaril ten sen, že budeš kozmonaut, ale ľutuješ tu niekedy, alebo proste si pochopil, že máš iné predurčenie. Že bol to tak troška omyl. A keby si porovnal vojenskú školu, lebo ja si myslím, ale nikdy som nebola na vojenskej škole, že to je ťažká disciplína že tam vlastne nemáš ani takú voľnosť pre nejaké myslenie také veľmi konstruktívne, alebo nejaké, ktoré je mimo ako tých e, rýnajok, cez ktoré ideš, ale možno to tak nie, lebo vlastne mnohí ľudia, čo skončili vysoké vojenské školy, sa stali skutočne ľuďmi s plnou fantáziou. Či je to no, také... To je, je dobré o tom mluviť zrovna na svobodném vysílači, pretože ano. to sú dva sviety, tam ten vojenský sviet není svobodný určite a to je jedno, na které strane, pokud vôbec ako sa človek dostane do války, na které strane stojí potom, ale pravda je, že za mých let to bylo tak, a to já jsem nevěděl v tu chvíli, a tři dní to rozmlouvala mým rodičům, ať si dobře rozmyslíme, jestli na tu školu půjdu, a já jsem prostě chtěl. Tak vlastně tenkrát se na vojenské školy dávali děti, rodičů, kteří se o ně nechtěli stárat ekonomicky a tak dále. Takže já jsem se dostal mezi vyděděnce, když to tak vezmu. Ano, matky a, a teďka já jsem tam mezi nima docela zářil, takže když jsem chtěl odejít, tak jsem byl špatným příkladem pro ostatní a proto oni mi ten život teda... Exemplán, exemplán. <laughs> Takže fakt země museli udělat trochu invalidů, abych se ho tam tu dostal. A ten plukovník Široký mi tenkrát říkal, že to budu mít hodně těžké jako do budoucna. A splnil, alebo to bylo len také vtipné no, jako. Potom vlastně, jestli rozumím dobře té otázky, tak potom vlastně to mělo ty konsekvence, že jsem se nemohl dostat na vysokou školu a tak dále. A, a je vidět, že spousta těch lidí, kteří na té armádě, jako mají vystudované vojenské školy, tak udělalo hodně muziky jenom ve sportu, jako olimpionici, mm -hmm. jako Dukla třeba a tak dále. Ale spousta těch lidí potom z té armády třeba odešla nějakým způsobem ale pokud byli dobří v nějakém oboru, tak zase nebylo jednoduché odejít, protože už mají ty informace, závazky mlčenlivosti a tak dále. A potkal jsem kamarády, kteří tu školu dodělali, potom se mi potkal třeba i během života profesního a nadšeně nevypadali, protože řeknu příklad, založíte si rodinu a oni vám naraz řeknou, my vás potřebujeme v aši nebo v kladně, musíte se tam přestěhovat a vy řeknete a mi se to nehodí a oni řeknou, nám je to jedno, Takže vlastne ste víceméně takový otrok za nejaký žolt a musíte dělat to, co se po vás chce. A ten žold asi nie je až taký vysoký, aby sa to oplatilo. To už lepšie je v politike zapojíbovať. <laughs> a na to ani to, to, myslím, že, to myslím, že určite pretože na vojne má človek zodpovednosť v politice vlastne ne že jo? veď toto je to najhoršie tak poďme k zodpovednosti je to také nádherné slovo ja som akože zistila že momentálne riešime, ale aj vy riešite v Čechách, ale riešia na celom svete to covidové obdobie ktoré v podstate nás rozdelilo na otrokov a slobodných ľudí a teraz sa už hovorí, že teda je to tak, že tí otroci poslúchali bez hlavo a ešte ostatných buzerovali v mene zodpovednosti, lebo oni boli zodpovední. No takže, čo si myslíte o tej zodpovednosti, ktorú ako vám chcú nanútiť, že vy ste za niečo... Nemal by každý človek mať sám v sebe to, čo je zodpovednosť? A že ja nebudem hovoriť, že ty musíš niečo robiť, aby si bol zodpovedný. Sloboda je preca v tom, že ja som zodpovedný. To bol ten narratív, na ktorom to bylo celé postavené. Vlastne na tomhle tom oblbovali naše deti ve školách, ktoré sú nejlehčej manipulovatelné a to byla ta zrúdnosť toho tej doby. A to mě do teďka... to ve mě silné emoce, pretože som videl, co to dělalo s mýma detma, a e, s dětma mých známých, co to dělalo s, e, s našimi pacienty, protože mám firmu, máme ordinaci, kteří se nemohli dostat k rodičům, kteří byli na jednotení intenzivní péče a ti umírali za sklem a nepustili je k ním. A to máš na celý život. To Tohle se nedá odpustit. E, policajti je drželi, aby nepřekročili ten práh. To je něco, co bych jim nikdy neodpustil. A myslím si, že jak se říká v Česku, na každé prase se vaří voda. <laughs> tak si myslím, že buď v tomto, nebo v jiném životě ti, co to vlastně jakoby drželi, to kormidlo letím směrem, takže ti si to až do dna. Je hodně ne... v tomto životě. Ne, ne, ne, že bych byl škodolibý a že bych to přál každému, kdo třeba prohlédne, ale tam jsem si uvědomil jednu věc, že spousta těch lidí vlastně byla naivních, protože věřila tomu systému a doteďka to jsou takové ty filozofické debaty, kdy Někteří lidi mají radši horší jistotu než dobrou nejistotu. A to je přesně principy tady toho vysílače, že spousta těch lidí fakt jsou radši v tom krutém režimu, ale ví, že můžou počítat s tím, že ten režim bude krutý zítra i po zítři, a když jim naraz řeknete zítra si můžete dělat, co chcete, tak oni se radši uchyli o den zpátky, protože oni neví, co dělat. Oni neumí nakládat s tou svobodu. Vlastně to říkal už kdysi Masaryk, že když zkratíme pracovní dobu, tak musíme říct těm lidem, co budou dělat ve volném čase, protože spousta jich neumí ten volný čas vůbec používat. No a strašná statistika se robila. Její výsledek je, že iba 16% lidí potřebuje slobodu. Mm -hmm. Ty ostatní potřebují nějaké noty, podle kterých mají jít. No Janko, jako je to s slobodou a s tvojím covidovým prežívaním, mm -hmm. Čo ti dal COVID? No, začnem to s zodpovednosťou, čo si hovorila. Ja si myslím, že každý človek by mal zobrať zodpovednosť za svoje slova, skutky a činy, čo robí a byť si toho vedomý. Čo z rieka slobody, to aj, tá je u mne na... Keď nie na prvom, tak na druhom mieste určite. a Tu ja mám strašne rád a proste tu mi nikto nezobere nikdy. A nezobrali mi ju ani, keď, boli, keď bol lockdown a všetko. Proste. V tom čase mi telefon asi v 9. mesiaci covidového roku napísal, že som precestoval okolo Zeme Gule, takže ja som cestoval vtedy dosť. A dalo Viedni na letisku bolo odlety na jednu obrazovku, kdežto keď tam normálny čas bývajú na jednu obrazovku, odlety na jednu hodinu. Takže ja som bol slobodný aj vtedy. Ide o to, jak človek k tomu pristupí a či sa pod, podmaní tomu, alebo nepodmani. No, hovorí sa, že aj v base môžeš byť slobodný, veď mm -hmm. viacerí joginy to takto prežili. Mali ste niekedy v živote takú situáciu, že ste boli bezmocní, že proste už žiadna sloboda, proste bezmocne ste museli niečo urobiť alebo do niečo vstúpiť, alebo nejakú takú situáciu, kde ste si nevedeli zachovať slobodu, napriek tomu, že vnútorne ju máte v sebe? Neviem. E, přemýšlím, takovou situácii Buď jsem mi vytěsnil ze svého vědomí, protože člověk nechce na takové věci mm -hmm. vzpomínat a já to mám tak, že na špatné věci rád zapomínám, takže kamarádi mi vždycky připomínají u co se mnou vybabráli, tak říkají, když on ti udělal to a to. Já říkám, jo, to už jsem zapomněl. Já mám paměť, jasně. Ale tady k tomu tématu, co jsme se ještě bavili, já si myslím, že v té covidové době a pro mě je to stále jakoby téma, tam chyběla ta svoboda, ale k té zodpovědnosti vlastně vede svobodou přístupu k informaci. A kdyby tenkrát byly svobodné informace z obou dvou stran táborů, tak bychom se mohli posunout v tom, že skutečně někdo, pokud je infekční a už má projevy teplotu, tak by zůstal třeba doma a podobně, ale bylo by to na základě svobodně vyvážených informací. Ale tenkrát ta vyváženost tam vůbec nebyla, tam byl prostě jenom jeden narrativ a to bylo to špatně. Protože si myslím, že e, metoda chyba, e, pokus omyl je vždycky na základě toho, že mám svobodu říct, že něco někdo myslel špatně a jedině tak se poznání vyvíjí obecně. Jo. Ať už e, v jakémkoliv jedním oboru, pokud tam není svoboda, tak je vidět, kam to zpěje. To bylo třeba za komunistů, kdy vlastně psychologické vědy se vůbec nerozvíjely, yoga bylo zprosté slovo a podobně, hypnoza už vůbec. A vlastně až dneska je ta svoboda aspoň v tomhle směru nějaká. A myslím si, že my bychom si ji neměli zase nechat vzít, jo? Čili měli bychom zase ukazovat svým dětem tu odvahu přemýšlet, e, i z jiných alternativních zdrojů si brát informace a tak dále, jo? No, zabrli sme do vážnej témy, ja v tom budem pokračovať, ale, ale medzi tým si pohovorme o prvých láskach, lebo väčšina mojich poslucháčov si pamätá ešte aj lásky zo školky alebo z prvej triedy. Jediný, kto tu bol, bol Anton Hrnko, ktorý sa zamiloval len raz, ale do konca života bol zamilovaný do tej istej ženy. Ale toto asi nebudú vaše príbehy. To je úžasné. Už teďka mu zavidím že Ale nedali jsme to. Tam je totiž úžasné jedna věc, že on s tou ženou, když prožije celý život, tak ať je kdekoliv, tak má ty vzpomínky jenom s ní. Jakmile těch partnerů vystřídáte víc a jste na nějakém místě, kde už jste třeba s někým jiným byl tak jenom mlčíte a vypadáte zajímavě. A nedá se tomu vyhnout. A nedá se tomu vyhnout, přesně. Je to tam prostě zapísané, to, je to na tom místě. já všem, co jsou v nějaké krizi, říkám rozvést se umí každý blbec. Snaží se to zachránit, protože to už umí jenom frajeři. Jo? A já jsem ten frajer prakrat nebyl, neustále jsme to třeba s partnerkou a tak dále, díky tomu mám děti na střídavou peči a myslím, že e, všechny ty kroky vlastně člověka vždycky někam posunou. Jo? A k těm prvním láskám, ono je to dost často tak, že když člověk nemá to štěstí jako ten váš, poslucha, ten váš host, tak e, někdy je to tak, že člověk něco chce a zhora už je jasné, že to pro něho není to správné. Jo? A to, to jsem právě zažil, u jedné z prvních hlasek ze základky, kdy jsme po 30 letech sraz a kamarád mi volal, jestli jsem tam byl, že tam nestihl přijít. A ptal jsem mě, a co ta tvoje byla tam? A já říkám, jo, a já, co super. A já říkám, no, víš co, když jsem ji teďka viděl, tak jsem docela rád, že mě tenkrát nechtěla. Jo? A, a to je právě to, že to, že člověk někdy nedostane to, co chce, je vlastně pro něho dobře. Jo? Protože e, si párkrát uvědomuju, že bych dostal to, co chtěl. Tak možná tady nedelám ani ten rozhovor <laughs> Mne sa páči na tom, že teraz je kopa tých knih o tom, že želaj si a dostaneš to. jednoducho, keď sa sústredíš že ja neviem čo, mantri, budeš rozprávať od rana do večera a modliť sa. Ale zabudli na jednu vec, že tie knihy píšu preto, aby mohli napísať ďalšiu, ďalšiu, ďalšiu. Tak tej prvej nemôžu prezradiť to tajomstvo, že človek si má želať, ak mi to patrí, nech to dostanem. A potom sa vyhne tom, tomu, čo ste povedali. No Janko, ty to tiež s tými láskami si nevybral, si si len jednu. Ako si to nevyšlo, tak si spomínaj najprv na nejakú zo škôlky, aby sme tomu dali vtipný punc. To, to bolo z základnej školy až. Na základnej škole si pamätam, až... tak, bol bola aj nejaký z Matecké, ale to si nepametam. Tak Takýto Kasanova si až na základnej škole našej lásku. No, no a čím sa vyznačovala? Čo ťa priťahovalo? Je veselosť. Super. No? Takže ja. baba môže byť veselá a je troška nezodpovedná? To neviem posúť, že to bolo dávno. No dobré, ja a mama, potom kúži. si prišiel ďalej a mal si krásny život, krásnu ženu, krásne deti. Zasa to nevyšlo Človek si čo potom myslí, keď to nevíde? v Takej už vážnej veci, nie a školskej láske. Ako ľutuješ? Alebo... Uh, Herika, musím ťa opraviť. Teraz to vnímam tak, že to vyšlo. Čo by to nemyšľať? Že si prežil krásne deti. roky a máš krásne, ja s áno, bývalou áno. mám veľmi pekný vzťah. Akože rozhumieme si, voláme si, keď treba niečo, tak sa, tak sa vždy vieme dohodnúť. Aj sa viete podporiť, by bolo zle. zle. Samozrejme, to takže vím. to treba brať. Takto my sme sa nerozišli v zlom. A poznám kopec ľudí, samozrejme, čo sa také rozišlo, ale to treba nechať tomu chvíľu času. Nech, nech, nech to všetko vybúble a potom sa na to triecvo pozrieť. No máš pravdu, že toto hovoríš, pretože nevidete to vtedy, keď zrazu začneš už toho človeka nenavidieť. Rozvidete sa a zabudnete vôbec, že láska. Takže to boli láska. krásne časy, aj potom boli krásne časy aj s partnerkou a ďalšou alebo druhou a... to sú osudové ženy môjho života. Odozdali ste, ste si navzájom, ano, ste si navzájom. Poučil si sa, hovorí sa, že každý vzťah ťa urobí lepším alebo horším. Urobil ťa lepším jeden aj druhý vzťah. No. Pochopil by... si niečo o sebe, o sebe, Jak to povedať? Mm, bol by som... Mm, keď, sa, keď sa nepoučím, tak to nemalo zmysel, ne? Takže... Určite. A myslím si, že to pochopenie je veľmi hlboké a veľmi veľké. No tak to by asi mali ľudia pristupovať k tomu. Láďa, ty, ty si sa poučil tiež a myslíš si, že skúsenosť je prenosná a môžeš svojich detí varovať, alebo aj ty, Janko, pred tým, že joj, joj, joj, ako daj pozor, aby si si vybral tú pravú a ja neviem, čo všetko, ako to robia rodičia, a len sa mi dobre vydaj, ale jakože i tě tam mou no, věc, Já si myslím, že zkušenost je nepřenosná a uvědomil jsem si to, ten vzoret toho myšlení u, u lidí je dost často takový zkratkovitý a zjednodušený, takže když hmm. jsem se rozváděl, tak mi sestra doporučila psychologickou poradkyni, tak jsem k ní šel, to, povypravili jsme si, ona měla nějakou metodu té pomoci a a vzpomínám si, to bylo takové usměvné. Ona se mě ptala, čeho bych chtěl dosáhnout a e, co je vlastně cílem těch našich pohovorů. A já jsem, tenkrát jsem to tak viděl, že jsem si říkal, e, že z toho vybřednu jedině tehdy, když budu mít ženu rád, i když prostě tam bude třeba někdo třetí a podobně. Tak jsem říkal, já, já chci mít e, rád druhého e, bez toho, e, že by ta láska byla opětovaná. A ona mi říká, no to dělal Kristus. Mm -hmm. A já jsem říkal, no to bych chtěl umět. A ona říká, tak děl, zkusme něco přízemnějšího. Tak jsem si všiml, že mám takové jako větší nároky, ale potom jsem se dozvěděl, že ona je rozvedená, tak volám se kře a říkám, poslouchej, koho jsi mi to doporučila, když ta ženská to sama nezvládla. A až potom mi došlo, že ona jediná mi rozumí, protože tu zkušenost prožila. Protože zažila, co to je, když vlastně ten vztah se drolí. Takže ona mi rozuměla mnohem víc a v tu chvíli jsem si uvědomil, že skutečně to člověk musí prožít, že můžete přečíst o gravitaci tisíc knížek na orbitě, kde je bestižný stav, ale když přistanete na Zemi, vystoupíte z toho letadla a rozbijete si držku tím, že spadnete na tu Zem díky gravitaci. Tak si ho Tak vlastně tak ji poprvé pochopíš a když to ta uchlizečka, která po tobě zamete ty brýle, tak ona v ní žije a vůbec ji nestudovala. Jo? A myslím si, že v tom je to pěkné že vlastně ten, kdo ten život žije, tak nepotřebuje ani číst knihy, protože pokud žije vnímavým způsobem, tak vlastně se posouvá zkušenost na mnohem. Tak, jak říkal Jano, jo, že ty zkušenosti člověka posouvají. No máš pěkné zkušenosti. Já už víme, že jsi rozveděný, to jsem se Určitě, určitě myslím, že ano. Ti ještě ho a... lepším, na to zapítám, lebo... V to doufám. V Super. to doufám, takže taky vycházím dobře, ne se svou ženou a vlastně i se svou první, ze kterou jsem neměl děti. A na e, obě dvě mám, e, s nimi mám dobrý vztah a myslím si, že to je vlastně klíč, že člověk by si měl uvědomit, že e, jakýkoliv protitlak vyvolává zase tlak proti a jak jakmile polevím, tak e, je to i z druhé strany. Jo. Takže e, tam se člověk musí naučit v uvozovkách to bezpodmínečně milovat a jak, když se zhrne nový zákon do jedné věty, tak je miluj bližního sebeho jako sebe sama. Jo? A vlastně to je cílem života a je to vlastně to nejtěžší, protože to nesouvisí s majetkem, s hodnotou, s ničím tady tím materiálním. a vlastně všichni se tomu jenom blížíme. Třeba aspoň jenom v rodine nebo podobne, že jo? No zatiaľ sa javí, že ešte nemáš tú trňovú korunu, tak mi zatiaľ prípada, že si normálne akože ľudská bytosť. Ako ďaleko si postúpil na tej ceste k bezpodnýnečnej láske? Lebo ja si myslím, že snažíme sa tak, ako si ty povedal, ale mm. niektorí majú pocit, že už úplne sa vedeli vzdať pocitu nenávisti napríklad, alebo tej že ty si ma urazila alebo ty si to spôsobil. No, vyučovať bych to mohl. <laughs> to ale, je já, Ale praktikovať, praktikovať je to veľmi těžké, jo? a To si človek uviedomí, když jedu v autě, to sme sa právě bavili s Janem, jedu v autě a přede mnou niekto furt brzdí, ja spiechám niekam a a on jede ještě míň než je dovolená rychlost, tak si říkám, co ten blbec, jako proč neuhne, nedá se předjet nic. A jsem mu právě říkal, že se mi tak rozsvítilo, když jsem si uvědomil, že by to třeba v tom autě mohla sedět moje dcera, tak bych ji to odpustil. Hmm. A tam si právě uvědomuju, že jakmile je to člověk, kterého znám a vím, proč to dělá, protože vím, že třeba nemá ty zkušenosti řidičské a podobně, tak jsem schopný mu odpustit. Jo? A myslím si, že takto v životě bychom to měli dělat, protože nikdy nevíme, co to člověka před náma vede k tomu, že se chová jinak, než my bychom chtěli, ale většinou to není, že by to dělal nám na schvále. Jako, jo? A to je vlastně to je první krok k tomu, aby se žilo lépe na tomto světě. Jo? No existuje taková psychoterapeutická metoda, ktorá, keď si na nekoho nahnevaný alebo ak máš pocit, že ti robí zle, tak si ho predstáva ako svojho malého trojeročného vnúčika. Úžasné. A v tom momente začneš ako úsmev na perách. Čo, čo ty, to... môj malý, drahý vnúčik, adam tam ti nebudem nadávať <laughs> za to, že si ma švihol bičom po hlave. <laughs> Takže je to krásna metóda. to presnejší, pretože detko tie nekdy kopne a ty se usmeješ. Ano, a ono to tak vůbec nemyslí. A někdy do tebe aj bije zlosti, protože jsi mu vzala kyblíček. Ty tými maličkými bestičkami. Ano, přesně, a ty se snažíš jenom, aby si neublížilo ono, že jo? No, <laughs> no jenko jak to je s tím v této téme? Bezpodměničnej lásky. Co hmm. na to povedat? Tak uh, já se snažím mať lidi rád takých, jaký jsou. Aj s, ich, aj s ich chybami. E, samozrejme, povedať si svoj názor na to, na to, na to môžem, ale proste nikto nesme dokonali. Ale mne sa to niekedy zdá také povyšovanie sa, že mám ťa rád aj s tvojimi chybami. A kto určuje, či tá chyba nie je vlastne prednosť, nebo nelezie na nervy, lebo ja mám rovnakú. Tak sa veľmi viem naštvať. Tak možno som to nepovedal presne, ale máť ľudí rád takých, akí sú. Je príjemné. Tie, tie chyby vynechajme tam to stomať. Jasne. Tak... Každý... Každý má svoju hodnotu a svoj prínos. Jo, zamyslela som sa, či som celkom bezpodmenečná. Teraz mi prebehlo toľko ľudí pred očami, ako za sekundu sa ani nedá. No poďme mi na pesničku a potom budeme pokračovať. Peter, máš tam niečo? Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu s o živote a prihováram sa vám zo štúdia v Bratislave. Moja, s Mojimi hostiami sú vedec na voľnej nohe, Ladislav Peš a Jan Dančej, podnikateľ na voľnej nohe. No, bavíme sa o živote ako vždy, ale práve sme povedali, že na chvíľočku by sme prešli k vede a k takým tým veciam, ktoré nás posúvajú dopredu. Tak hovor o svojom věděctve. No, eh, začít těžko kde, ale, ale asi nejlepší skočit do toho rovnýma nohama. Na vodně jsem potkal kamaráda, nebo ke konci vojny, ze kterým jsme začali dělat nějaké výzkumy kolem vody, kolem studené fůze, eh, ve vodě a výsledkem toho byl nějaký patent, kdy jsme objevili nějaký, nějaký speciální jev, na měděné trubce, když to tak zjednodušeně řeknu. Všimli jsme si toho, že se to chová nějak atypicky a vlastně tam mě ta voda začala zajímat a potom už to nějakým způsobem jelo. Začali jsme ve vodě vyrábět koloidní stříbro začali jsme se zajímat o další věci, ale samozřejmě stalo to kupu času i peněz. I rodiny vztah tím trochu utrpěl, takže můžu říct, že tam, tam je to vždycky těžko ukočirovat obě dvě ty stránky života, Tesla to sám kdysi řekl, že se obětoval vědě a vlastně proto si nevzal nikdy ženu, neměl děti, hmm. aby pro to lidstvo udělal co nejvíc. Eh, tak vznešené cíle já jsem nikdy neměl. <laughs> to musím říct na rovinu. <laughs> a například to musí úspěšný věděc. No, eh, úspěšný, eh, jako baví mě to, co děláme, jak se říká, kdo si hraje nezlobí, to říkal vždycky můj kamarád. <laughs> Jasně. A to kolo dnes je, proto mu teda připisuje taky, obrovský vlastne význam, že ono v podstate dokonca aj zvieratkam sa to môže dávať a že to pomôže, aby z organizmu sa vyhnali rôzne mrchy, ktoré tam nemajú čo robiť a ktoré nám škodia. To je také, že v letáčikoch som si prečítala, lebo som si začala som mačke dávať. Mala problémy s trávením, tak som jej začala dávať pár kvapík do vody. Mm -hmm. A skúšala som to, že som do jednej misky, kde som nedala to koloidné striebro, dala vodu a do druhej s tým koloidným a ona si naozaj vyberala, čo bolo pre mňa zvláštne. Mm -hmm. Si vyberala skutočne, ako keby cítila, že tam má to koloidné striebro. A potierala som tým nejaké rany. A teraz Ty si bol pritom, ako to vzniká. Čiže a, a tam sú rôzne, lebo potom mi že je, a kde ty kupuješ to koloidné striebre, že to, to nie je dobré, to je nejaké slabé, to je silné, v lekárni ti nedajú iné. Čo viete vy ako ľudia, ktorí s tým pracujete o tom koloidnom striebre? No, my sme sa k tomu dostali vlastne s tím kamarádem, ze ktorým e, potom sme stali aj u zrodu té vodíkové vody a tak dále, o které potom budem mluvit. Víceméně náhodou, protože kolední stříbro má tu velkou výhodu, že proti němu nevzniká rezistence mikroorganismu. Mm -hmm. Takže to není jak u antibiotik, které bereš a po nějaké době už přestanou být funkční. Stříbro je stále stejně funkční, stále se v sílu. No ale rozhodli jsme se, že si koupíme pár vzorek z Ameriky, z těch vyhlášených zdrojů, a nechali jsme si tady ověřit na zdravotním ústavě analýzu a zjistili jsme, že všichni lžou, jak když tiskne, téměř všichni a že vlastně vždycky mají přehnané deklarace o tom, no. jaká je kvalita a tak dále, protože ten papír unese všechno, to ústní podání taky a jsme se rozhodli, že si budeme dělat kolední stříbu pro sebe a vlastně výsledkem toho bylo, že jsme vyvinuli technologii, kdy každých 10 litrů, které vyrobíme, necháváme testovat na zdravotním ústravě a ten certifikát k tomu dáváme. Jo? V tom jsme se vlastně odlišili od všech ostatních Kteří jednou za tři roky udělají nějaký certifikát a potom všechno jedou jak baťový cvičky, vlastně už se ta kvalita nekontroluje. Čili je to pravda, že můžeme se to stát A Záleží kvalitne. tam na velikosti těch částic. Ty jsou kritické a můžu říct, třeba jedna americká firma, nebudu jí jmenovat, protože právník mi říkal, že bych potom musel jet do Ameriky <laughs> řešit před soudem, co a jak u jejich místního soudu. Tvrdila, že mají nejmenší částice stříbra, já jsem vzal menší než. 20 nanometrů, já jsem vzal filtr, který měl 200 nanometrů, protlačil jsem přes něho vodu s tím koledním stříbrem, ten filtr byl černý a na druhé straně byla jenom čistá voda. Jo. Čili jsem viděl, jak všichni podvádějí, jeden vedle druhého a ti na těch zdravotních ústavech, kteří dělali ty rozbory, to nakonec viděli taky, jo, protože na těch analýzách se to ukázalo, Takže k tomu můžu říct jenom jediné. Kolední stříbro je fantastická věc, nesmí se to přehánět. Vraj každého... bys si zmodril, když to budeš vylapit No, e, to je spíš u dusičnanu to. stříbra než u samotného stříbra. Uh -huh. A tam samozřejmě se vyvolal ten tlak toho strachu, aby to lidi nepoužívali. A přitom vlastně e, šéfka hygieny v Praze, nevím, jestli současná, ale vím, že tenkrát před těmi 12 lety nebo 15, když jsme s tím zabývali, tak říkala, že kolední stříbro je poslední ESO v rukávu, které mají, kdyby propukla nějaká velká infekce, protože e, tehdy už by vlastně neměli nic. Jo. Mm -hmm. A to je přesně to, co já dneska vidím, že jakmile se objeví nějaký levný účinný antibakteriální lék, který by si lidi mohli potažmo vyrábět sami, tak je proti tomu velká deho politika, protože plivnout stačí jednou, ale pochválit musíš hodněkrát, aby bylo něco vidět, a farmacertický prémysel je pěkně Takhle kdovač. to funguje v celém tom světě, protože průmysl má peníze na propagaci a stačí zaplatit jednomu youtuberovi, který tam udělá nějaké fejkové video a na každém šprochu pravdy trochu si lidi říkají a už vlastně se ti lidi stáhnou a už to toho mají obavy a tak dále. Ale pokud se kolední střibro používá správně, jakože v Evropské unii není povolené pro vnitřní použití. Je povolené? V Evropské unii ne. Takže vlastně páchám trestný čin? T -t Pokud se poškozuješ sama s vlastním vědomím, tak nepácháš trestný čím. Tak aj za můžeš ale... Za pokus. No, to je dobrá otázka. No? <laughs> Takže... To je za je, to, to je to za něm úspešný. když ještě Americe... to máš to robit dobré. <laughs> <laughs> Takže... V Americe třeba to povolené je a u nás, aspoň tak mi to vysvětlovali lidi z té legislativy, u nás je to v Evropské unii to není povolené z jednoho prostou důvodu, že vlastně bylo zjištěno, že ti výrobci nejsou schopni dodržovat ty deklarované podmínky, mm -hmm. takže oni než aby to povolili s nějakýma obstrukcema, tak to radši zakázali. Jo. Jasně, dvůvod se Jednodušší je to prostě zakázat a tím pádem je to vyřešené, než kdyby řekli, dobře, my to povolíme, ale budou striktní pravidla, když zkontrolujeme, že to nemá ty parametry, tak bude pokuta tak to udiaľa týmto jednodušším No dobré, ale keď je to v lekárni, je pravda, že teda zrejme, a ja neviem... Tak je to, to na vnejších použití vždycky. No ale keď som použila, teda som použila žijem, takže asi ma to nezabilo. Samozrejme. Ale kým som to kupovala z lekárne, tak v podstate to nemalo žiaden účinok. To bolo skôr placebo. Ne, jako ono to stříbro i z lékárny může být kvalitní. Jo? Já neříkám, že... Ale v Redmaněk nižší, já nevím, stupně. Alebo tam je hodnota to částic, to jako ppm se tomu no, říká. No, no. Třeba 10 ppm, 20 ano, a tak dále. No. Ale to sám o sobě není rozhodující v té účinnosti, Samozřejmě ta koncentrace těch částic, ano, ale jejich velikost. A teďka to přeženu. To 10 ppm znamená, že to je 10 částic na milion. Jako je to 10... Jako 10 miliontin částic v té, na ten objem té vody, tři, to znamená třeba 10 mg. Jako jsme si to respektně rozuměli. A teďka vezmu, Máš vrabce na, na, na obloze a chceš, že se střelí. Máš na, to 10 miligra, máš na to třeba kilogram olova, ze kterou budeš dělat broky, a teďka vystřelíš jednu dělovou kouli, která bude važit jedno kilo, anebo z toho děláš broky a vystřelíš 10 000 broků tak s čím je větší šance, že těch vrapců dostaneš co nejvíc k zemi, že jo, s těma brokama. A vlastně u toho koloidního stříbra je to totež. Mm -hmm. Čím menší jsou ty, ty částice, tím více jich je, přestože dohromady váží stejně. A tam je vlastně klíčové, že to stříbra nesmí být moc, aby nebylo toxické zase, protože je to nějakým způsobem kov, že jo? A čím jsou menší, tím větší je úspěšnost, že zasáhnou ty malé organismy, viry, bakterie a tak dále. A to je něco, co ta hodnota PPM o tom nevypovídá. Mm -hmm. Tam by muselo být deklarované, jaká je velikost těch částic, a to je zas tak, že ta velikost není u všech částic stejná, tam je nějaký výskyt pravděpodobnosti, kdy třeba 70 je této velikosti, 30 této a tak dále. A to už nikdo na těch letačcích nedeklaruje, protože je to velmi obtížné. Takže dělej mořorně poměrně. Takže dělej můžeš experimentovat úplně v klidu a nemusíš mít strach, že by zmodrala, protože zrovna ten Senátor americký, který byl vydaný a sranda je, že oni potom zjistili, že je modrý díky něčemu jinému. Aha. Ale to až po deseti letech se zjistilo, že ta fotografie byla použita z něčeho jiného. A se samě ospravedl, samozřejmě. Samozřejmě, protože to už lidi nezajímá, že jo? Ale to bylo v době, kdy se posílali obálky s Antraxem a lidi měli strach z takže to měli preventivně a někteří to i preventivně brali, ale brali dusičná stříbrný, který je v podstatě něco jako fotocitlivá vrstva ve filmech. Jo. Mm -hmm. Tam skutečně ten Ta člověk fukoval jako, jako negativ. Mm -hmm, jo. Jasně. Ale Dobrý. jak jeden doktor říkal, to jenom tak dořeknu, e, kdyby něco vypuklo, tak lepší být modrý než mrtvý. To je pravda. A keď budeme všetci modrí, tak to vôbec nebude Cresne na tak... prekážku. Začkaš Bude... Moula byl taký modrí a neospokojený. A divotivý. aký úspech mal. <laughs> Dobre, takže nezmodrieme, ale ja napriek tomu by som chcela vedieť, že na čo všetko sa to dá použiť. Nechcem tomu robiť reklamu, ale keďže to nie je reklama, v... lebo hovoríme o veci, podstate, ktoré za ktorou nie je žiadna. a predpokladám, podstate že je to tyto... predvším na bakteriálnej infekce, na, na Především na bakteriální. Funguje to i na některé virové infekce, ale tam je to vždycky individuální, ale moje zkušenost je ta, že to nejindividuálnější je množství, které někomu funguje. Jo. Mm -hmm. Někomu stačí čajovážička a někdo potřebuje jedno deci. Třeba z Německa jsou knížky, jak to používat lékaři je vydali a tak dále. čili ty možnosti jsou. Čiže to můžeme len experimentovat na Ale sebe. člověk musí zjistit, jak to zrovna u něho funguje. Jasně, to milé. Tam, tam klíčová moje zkušenost je, že pokud člověk se trochu pozoruje a chytí včas ty příznaky, tak se vůbec nerozjedou. Jo, to je klíčové. Jakmile už se ty příznaky rozjedou, tak to není jenom kolejním stříbře, je to o více věcech. Zás Česnek si neplatí reklamní kampaně, studie na sobě a podobně. Yes. Ale třeba Česnek, cibule a tady ty věci, kurkuma, fungují fantasticky. Černá reťkovka. Tak, ale neslyšel jsem, že by Česnek měl nějakou lobistickou firmu za sebou, česnek kampany, která by ho dotovala. Mají Číňané, mají taky Česnek. Ano, který je taky Čína je ten ještě ten tak napůl rany. jako normálně a oni tam mají ten fermentovaný, za kterou člověk nesmrdí, aby mohli jít na rande. Pretože za mladí, mládí, co sú infekční, tak mají strach si dať česnek, pretože potom sa s nimi nikto nechce líbať a takže jo. No, toto sú tie veci. Musím preložiť. No, Poskávať sa nemôžu potom. Tak, hej. Tak, <laughs> <laughs> Dobre. Ale tak niekomu vonia, mne česnák vonia. Takže ja si myslím, že ja by som si aj parfém... cibulka na panvy, fantastický von. Že? Ja by som úžasný. si urobila z toho tiež parfém. <laughs> no lepšie, ako čo teraz vymysleli parfém, z vaginy niektorej speváčky, už herečky. Úžasné. No tak to, no, tak to už ako radšej budem mať sesnakový. Neuvieriteľné. Dovedu si v živé představy. <laughs> že inspiraci čerpali v nějaké rybárni. <laughs> Pomeď niečo pekné od toho To už, to už příliš daleko. Áno, no. je krásne. Tak, tak dobre, tak ešte tak,že vírusy. Bakterie, virusy a to je vlastně v podstatě a tím všechno. Čím pádem způsobuje... je povedané všechno. Když mi způsobí je... něco bakteria, nějaký zápal ano. alebo a... nějaké něco jiné, tak. tak si to můžem dobře. A tam je, tam je právě jedna, jedna klíčová věc, která je spojena společně s těmi našimi vodami vodíkovými, co vlastně jsme vyvinuli. No počkej, ještě jsme se dostali k tomu, tak Ale... ukončíme jo, u toho, toho kolidního stříbra je důležité, jaký má náboj ta částice. Aha, ta částice stříbra má záporný hej. náboj no. a když to úplně zjednoduším pro lajka, tak ona funguje podobně jako taser, co mají policisti třeba, když to zparalyzovat. Je to, taser, je to tak, hej, hej. Ten paralyser, díky tomu, že ta kolejní částice stříbra má náboj, tak ona je schopna zparalyzovat elektricky v podstatě e, ty patogeny, protože ty patogeny většinou, aj covid spike protein má kladný náboj, Mm -hmm. Takže ona s nima může zareagovat, může jim ten náboj odebrat nebo zneutralizovat a podobně. Jo. Čili tam je to tak, jak říkal Tesla, celý vesmír to je elektrika, vibrace a frekvence, tak i v té biologické řeši je to nakonec o elektrice, což vlastně, když slyšíš o volných radikálech, tak volné radikály, to je všechno něco, čemu chybí elektrony. A to jsme zase u elektřiny. No počkej, ty volné radikály jsou proto zaujímavé, že nemají už teda... Volné radikály, když to zase zjednoduším, je to jako auto. To se tak jisto, že to jsou volné radikály. To je Vyvážená molekula nebo vyvážený atom je auto, které má čtyři kola, a volný radikál je auto, kterému jedno kolo chybí. Přijdeš na parkoviště zjistíš, že ti chybí kolo u auta, no. tak co uděláš? Nemáš rezervu. Koupím si nový. No a nebo si ho půjčiš od nějakého souseda, <laughs> když spěcháš, že jo. A... To je přesně to, co dělají volné radikály. Když jim chybí elektron, tak ho ukradou někomu vedle. A vlastně ta řetězová reakce potom pokračuje. Takže tímto se vlastně vytváří ta jejich prospešnost. A tím se vytváří potom ta řetězová reakce. A když mám nějaký antioxidant, tak to je auto, které má v kufru rezervu. Mm -hmm. To znamená, e, tobě chybí kolo, e, od, odka, otočíš se ke mně a já řeknu, tak já ti půjčím rezervu. A je problém vyřešený a oba dva můžeme jet. Jo. A těškový to pořádkově a co je. Takhle jednoduše to vlastně funguje. A úplně stejně funguje ta, ta voda, kterou jsme vymysleli. Protože vodík je vlastně ten. Ten úžasný prvek, je to nejmenší prvek na světě, který vlastně je schopný dát ti elektron. Takže vymysleli jste vodíkovou vodu. Tak a my jsme právě překvali. ta přemýšleli, vodíková voda jako vznikala, jako si na to došila prostě jakože. No, ten, ten příběh je docela zajímavý, protože no. kamarád mi posílal ještě na Noky, kde se natáčely takové ty úplně pofiderní videa, které byly těžko identifikovatelné, tak mi natáčel rozhovor z jedné hospody v Praze, jak dva dětci v uvozovkách, děti garažisti, protože tam jednou za rok se dělalo sfóra u Pramene, kde jsou takový ti inovátoři a vynálesci. Uh -huh tak takové session, kde si vyměňovali své zkušenosti a čechrali si peři a jak <tějí> jsou, <tějí> jsou skvělí a na co přišli a kdo by jim s čím pomohl, ale mělo to ten brainstormingový efekt, že se posunovali, povzbuzovali navzájem a to je něco, co te dnešní vědě mainstreamové chybí. Mm -hmm. A tam dva děti se bavili, jak když si dávají nějakou vodu tak jak jsou naspidovaní, že je to lepší a kafe, a že mají čistou hlavu a, a jedno s druhým. A já jsem si říkal, no to je zajímavé, tak jsem začal googlit, to bylo před nějakými 13 lety, možná už 14. A zjistil jsem, že v Japonsku už nějakou takovou vodu dělají, tak jsem si říkal, no to je zajímavé, tak jsem to zkusil udělat u nás, doma, v těch nějakých takových domácích podmínkách. Vyzkoušeli jsme to a zdalo se mi, že to nějak může fungovat. Výhoda je u té vody, že se dá měřit. Ta její, ta její vlastnost, takzvaným ORP metrem, což je měřák antioxidační kapacity té vody. A to mi vyhovuje, protože já nejsem senzibil, který by viděl Auru, já musím vždycky vidět ručičku měřáku, jak jde doprava nebo doleva a tam to nikdo neokecá, takže já jsem byl rád, že se to dá měřit a tím pádem jsem byl schopný takovou vodu dělat. A teďka jsem volal společníkovi, protože v té době jsme založili zdravotní firmu a říkám mu o té vodě a on je skvělý v tom, že on vždycky mě tak trochu sklídní, přestože je střelec jako já a říká takových zázračných věcí už tady bylo, viděl jsem ji hodně, <laughs> léčí všechno a tak dále. A tady tohle, co mi říká, že je zrovna jedna z těch nejzazračnějších, ale nebraním se, on je vždycky takový strašně střícně, můžeme to vyzkoušet. Tak jsme to začali zkoušet a zrovna byl kamarád, který měl popálené dítě prostě na traumatolce v, v Brně a nehojilo se to tak a volal Radanově a on říká, ty, tak můžeme něco zkusit bez záruky, zkazit tím nic nemůže, a poslali jsme mu ty vody. No a e, to dítě bylo v podstatě za tři dny s e, hojenou kůží mělo, kdy mu nepo, nepomáhali mu ani stříbrné gázy, mm -hmm. e, které mu dávali tenkrát no, v té nemocnici svaté Lány, a Radan mi tenkrát volal. Pilo to, říká, alebo za to namočit do toho? Pil, alebo, pil to, pil. Uh -huh. A e, protože jenom a je tu, tu ráno měl ovázané ještě, takže to pil. Právě je výhoda, že ta vodíková voda se za tři minuty dostává do celokrvního oběhu a ten vodík je nejmenší prvek, takže on se dostává všude. Do kostí, do mozku, do vlasů, je to jedno. Takže on skutečně funguje jako takový hasičák, který prostupuje všude. Že nejsou pro něho žádná místa, kam by nemohl, protože vodík je nejmenší prvek na světě. Mm -hmm. No a e, Radan jako společník mi volal a říkal, tak to jsem ještě v životě neviděl, tak to začneme testovat na větším vzorku, tak jsme to začali dělat zadarmo pro spoustu lidí a zkoušeli jsme to u diabetiku, různých lidí a sbírali jsme zkušenosti čtvrt nebo půl roku a zjistili jsme, že to fakt funguje na spoustu věcí. A potom už jsme e, si objednali vody z Japonska, přišly vody, to si spomínám do teďka, ta voda měla dvě deci, stála v přepočtu dvě stovky ze Clem ze vším, protože letecká přeprava a tak dále bylo, to z Japonska. A já asi jsem si tenkrát vůbec... Asi 250 Prosím? Asi 2,50 euro. Uh, to spíš asi nějakých 8 euro. Aha, tak zase Jo, vůbec Matematika. to nebylo ne, ale, ale sranda je, že mi nikdy vůbec... Já, já jsem ty peníze nikdy nespojoval s tím produktem jako takovým... Já jsem spojoval jenom ten užitek, který jsem za ty peníze mhm. získal, a o byla lepší? Až Japonska. potom nebyla lepší, my jsme udělali lepší vodu než oni. Jo? Ale pro, nás, hej, ano, ukazovat, človět, pro nás byla jasný. dobrá jako etalon toho, já jsem je vždycky chtěl předběhnout, nechtěl jsem používat jejich patent, takže jsem vymyslel jinou technologii. Kouzelné bylo, že jsem ji vymyslel v podstatě za tři dny, za tři hodiny jsem ji měl postavenou a potom jsem ji dva roky nedokázal zreplikovat. Oj, jej, jej. Bylo to, jak když postavíš trady várky housle a nedokážeš postavit kopii, která hraje stejně. Jo? A my jsme nevěděli, kde je problém, takže jsme si ochraňovali ten prototyp, protože jsem říkal, jak on se rozpadne, tak jsme skončili. <laughs> Což bylo to já docela dramatické, ale pěkné na tom bylo to, že. Já jsem a si tu cenu pokakali, toho... to poukázal. Už... Prosím, častě, častě vlastně poukaz, když jste to nedokázali zreplikovat. No, nevěděli jsme přesně, co má ten rozhodující vliv v tom zařízení na tu mm -hmm. funkci. A to nám vlastně trvalo dlouho. My jsme byli jak takový ten kargokult, který vidí letadlo, postavit dřevěnou maketu a ono jim nelétá. <laughs> a vlastně něco podobného my jsme udělali a teďka jsme nevěděli, co je vlastně důležité pro ten vztlak toho křídla, vlastně jestli ten tvár, velikost, délka nebo váha, takže jsme kolem toho hodně laborovali. A, ať se vrátím k té ceně, tak kouzelem bylo ke mně, potom přijel jeden doktor z vazební věznice. To byla zrovna doba, kdy Klaus amnestoval hromadně všechny vězně a on se s toho malem podělal, to protože Havel. Klaus dal amnesty, to bylo před těmi 12, nebo dvanácti mm -hmm, lety. Klaus, když vlastně končil, tak amnestoval nějakou tu party S tím se svezli nějací podnikatele, kteří si vydělali velké peníze, takže doteďka není jasné, komu vlastně pomohl víc. Ale ten doktor v té vazební věznici říkal, já jsem tři dny nedělal, nebo dva dny jsem jenom uschopňoval vězně, aby mohli ven. A protože bylo, to bylo po silvestru v zimě, tak ti vězni tak jak jsme se tady bavili, nebyli připraveni na tu svobodu, oni ani nechtěli. Oni tam měli svůj režim jídlo, takže oni šli ven, rozbili auto, vymlatili výlov, aby se tam vrátili zpátky. A on říká, já jsem je propouštěl a za dva dny jsem je zase uschopňoval zpátky. Jo? A všichni museli přes toho doktora. A on pil ty vody, jezdil ke mně a já jsem mu právě ze začátku dával ty japonské. A on mi potom říká, tak jsem nad tím tak přemýšlel, ta voda je dražší, jak whisky. A já jsem vzal kalkulačku ani jsem ji nemusel brát, protože si říkám, dvě deci za dvě stovky, to je fakt drahé jak whisky, protože vlastně litr by stál no. tisíc korun, jo? A já říkám, no asi je, jo? A on říká, no asi určitě, jo? Tak to bylo kouzelné, že vlastně mi nikdy nedošla. Já jsem si, já, já v tom životě ty peníze nikdy neberu jako bernou minci, protože jich asi vždycky zatím, teda díky bohu, jich mám tolik, že nemusím přemýšlet nad tím, kolik co stojí. A což je někdy výhoda při tom výzkumu, protože někdy to propálí strašně moc peněz a vlastně jenom zjistíte cesty, má, které nikam nevedou. Jo? To je holc, tím člověk musí Riziko počát. podnikání. No, no, je to tak. No a potom jsme vlastně už ty vody začali balit v nějakých obolech, které vlastně teďka distribuujeme. A, mě, a jsem teda dva jste. Přišli s vodou, my s Petrom jsme pod a děkujeme. Ale mně to prípada troška... Ako, halo, ale keby to bolo. Nemôže to pušťať niečo do tej vody? No, e, Lebo ako ja verím iba sklop, takže ano, preto sa vás pýtam, čo ja, ja tomu rozumíte, to, čo tomu verím. E, je pravda, že e, tuhleto technológie som s časti odkoukal od tých japoncú, ale my sme si ji potom doupravili a máme väčšie sáčky, pretože ty naše sáčky majú 4 deci. Tí ich mali 2, 2 decilitry len obmajstale. A eh ta naše voda, která se jmenuje v Česku Aquastamina a na Slovensku Aquaaktiv, tak vlastně je balena do obalu, které má čtyři vrstvy a jedna vrstva, ne která se dotýká té vody, je hliník, protože ten hliník nejméně propouští vodík. On je nejblíž hustotou k vodíku. Hliník, to už hliník, keď počujím, tak už si hovorím, jak sami ukladají ťažké kovy v mozgu a to, už má je to Alzheimer za je, je to tak, kdyby, kdyby ten hliník se dotýkal té vody, tak já bych to nikdy nepil. Je to jako ešus podobně. No a ta ale, vrstva, která se dotyka té vody? Ale ta vrstva, která se dotýká té vody, je High Density Polyethylen, HDPE, a ten je vlastně tak pevný, máme to vyzkoušené za těch 12 let, dělali jsme s tím testy všeho možného i na spektrometrii, laserem, prosvicovali jsme to, protože jsme řešili těsnost, ten se nedotýká té vody, protože ta vrstva a taky jsme řešili tloušku té vnitřní vrstvy, chrání tu vodu před kontaktem s tou folí. Kdyby tam ta folie hliníková nebyla... Ale nemůže ten hliník ne. působit cez ty vrstvy další. Ne, máme rozbory té vody, které jednoznačně ukazují, že ten hliník tam není. Ani v mikrogramech. Čiže dá se měřit vlastně, těžké kovy se dají uměrat, to věděli všichni, takže je dá to se to odměrané, že? Jedna, jedna věc, že jsem tady na to extrémně citlivý, mozku, protože vím, vypijem. co hliník způsobuje, takže no já bych tu vodu nepil, ani bych to nedokázal prodat. Jo. A to je jedna z klíčových věcí, protože my máme ordinaci, máme pacienty a snažíme se je vést jakoby k té eh, přírodní medicíně jako běžného lékaře? Ano, ano, máme normální internu, kdy máme k dispozici smlouvy zde s zdravotnímu a laboratoře a tak dále, takže máme i nějaký vlastní vývoj, ale my tam máme úžasnou věc díky mému společníkovi, který dělal dobu dokonce ředitele nemocnice, tak máme zpětnou vázbu od těch pacientů, takže my spoustu produktů, ať už je vyrábíme my nebo někdo jiný, tak si je můžeme otestovat a tam... Dost často platí, že ta cena není přímo uměrná tomu výsledku, čili někdy je to tak, že levný produkt je zcela funkční a drahý ne. Mm -hmm. A někdy je to tak, že víme, že ten drahý je fakt stojí za toho mít. Takže my postupně proseváme tím sitem, tím portfoliem to, co skutečně funkční a ten zbytek vytřidujeme v čase. A když se něco nového objeví, což zase je fantastická věc, že můj společník, když má zpětnou vazbu od pacientů, tak dost často přijde k doktorovi a e, bojíte se mu říct, že berete paralelně něco, co vám pomohlo, třeba koloidní stříbro a podobně. Na to jsem se chcela že se dá skombinovat sebe, koloidní stříbro a tato někdo, Určitě ano, když někdo přijde za doktorem a takových lidí je třeba pět a řeknou mu, my máme zkušenost dobrou s něčím, ať už je to česné, kurkumín. kurkumín nebo podobně, tak hned se na to začne dívat nebo mi zavolá, zajímejme se o to, nebo mají nějaký produkt, co kupujou a mají s tím dobrou zkušenost, proč to takhle funguje. Takže on je zrovna jeden z mála lékařů, který se ptá pacientů, co jim v tom pomohlo, co třeba dělají mimo to, co jim poradíme. A ti pacienti vlastně posouvají nás, jo? což je úžasné, že oni se nebojí, protože dost často já slyším od svých známých, že od nás berou nějaký produkt, no ale doktor jsem to radši neřekl, protože. E, Áno. Protože. Pretože všetci vieme prečo. A... No, toto je zaujímavé, že u vás to tak ide. Ale e, myslíte si, že budete, pôjdete do vývoja takým spôsobom, že ja troška sledujem tie ruské, rôzne alternatívne media okolo medicíny a oni idú do vývoja potom, že začnú do, tej, do toho niečoho, dajme do tejto mm -hmm. vody vodíkovej, začnú pridávať kurkumín to takmer všade pridávajú. Kukurkuminu sa musí dať troška bieleho korenia alebo čierneho, aby to lepšie účinkovalo potom kvapku školice, proste, alebo klínčeka. Takže či ten vývoj, lebo toto je podľa mňa už ukončený vývoj, už ste našli vodíkovú vodu, čiže už by ste mohli nájsť len nevodíkovú. Takže či pôjdete aj týmto smerom, že, že to vylepšíte, lebo doma málo kto má odvahu experimentovať s tým, že tak dám si tam kvapočku toho, kvapočku toho. No, uh, uvažujem, jak, jak rýchlo odpovedieť, máš z časti pravdu, a z části u nás je ten vývoj, jako bych řekl, trochu anomální v tom, že přesně rozumím tomu, co říkáš. A vzpomínám si, moje mamka vždycky, když vylepší něco, co dělala na obě, tak ji říká, mámi, nevylepšuj to. Ale tak to poznáme. Já, já mám má, rád ale... tady to tradiční No a toto presně, a toto sami vlastně, u vás konzervativných mužov nebáčí. Ano, ale někdy ten konzervatismus má svoje, tam je to dané především tím, že je to tak, že tobě budou fungovat jiné věci než my, takže my vždycky na přednáškách se snažíme zdůrazňovat a lidi, když jim něco funguje, to nepřenašejí, že to bude fungovat celému světu. Jo. Takových vůdců národů tady bylo hodně, kteří si mysleli, že jich pravda bude dobrá pro všechny. U nás jsme měli i několik takových prezidentů, kteří říkají, my jsme vám to tak dobře vymysleli a vy nám to národ česky tak zkazili tu naši reformu, co já jsem provázná národ. Takže je třeba vyměnit ten národ. Takže my říkáme ano, ta voda je super a my máme zkušenost, že čistá voda je nejlepší. A, a smíchej si, s čím chceš. A Já jsem právě řešil to, třeba i u mojej maminky a podobně, že samozřejmě ty, ty sáčky mají nějaké limity když to budeš používat doma, tak to, že se tam nedostane hlíny, to můžeme garantovat, to skutečně máme ověřené a jinak bychom s tím do světa nešli, ale druhá věc je, co s těma obalama, protože samozřejmě je to nějaký odpad a tak dále. No. Teďka nemůžeš si cítit vodu, která tobě pramení ze studánky, protože máš nějakou vodu od Nutristaminy nebo od Aquaaktivu a zrovna se ti zdá, že bys mohla mít svoji lepší. Takže já jsem badal, a zhruba před vlastně dneska už pěti lety, pěti a půl, jsem dostal nápad. A zase ty nápady přicházejí většinou než vstanu, když jsem ještě v takovém tom polobdění. Mm -hmm. Tak jako zrovna dneska jsem něco hledal a dostal jsem tu informaci ve tři hodiny v noci. A ráno jsem se zbudil a říkám, jo, daleko jo, hládaš od televizi od mamky je v ručníku, co jsme ji zabalili. <laughs> Šli jsme do komody a tam jsme ho našli. A já říkám, přišlo mi to ve tři hodiny v noci. Jo. Jasně, napojil jsi se. Ano, přesně. A takhle se napojješ vlastně na to informační pole. A já, když jsem se vlastně jednou takhle napojil, tak jsem zjistil, že jsem schopný vymyslet přístroj, kterým by si mohla takovou vodu vyrábět sama doma. A když budeš mít tu svoji kurkumu, nebo ten svůj česnek, nebo ten svůj pepř a tak dále, tak si ho, tak si ho můžeš namíchat a nebo tou vodou zalít tak, jak potřebuješ. A naše zkušenost je, že taková vodíková voda... Zvyšuje účinnost těch prostředků, jo? což nám vlastně potvrdili třeba na Slovenské akademii věd, že ty zkušenosti mají, kde jsem přednášel minulý rok, že to zvyšovalo účinnost třeba i léku nebo doplňku, že ji mohli brát o jednu třetinu až o polovinu méně. Mm. Ta voda totiž zajistuje, e, díky tomu, že ten vodík změní vlastnosti té vody, zmenší ty molekulární klástry, takže ta voda je jemnější. No. A on je schopný dopravit ty živiny mnohem rychleji a efektivněji do buněk. Takže řeknu, nestáváš se průtokovým ohřivačem, ale něco v tobě i zůstane. Jo? A zůstane v tobě větší část než normálně. A v tom je právě výhoda, že ten přístroj, ten Tirtan, který vlastně na Slovensku prodal AquaActive a v Česku vlastně my na stránkách Tirtan.com, tak tím si můžeš namixovat vodík do čeho chceš, třeba do mrkvové šťávy, do vína, môžeš si nasytiť aj slivovici, když se to tak vezme. Takže môžem ale si doma tu túto vodu. Ja som si myslela, že ta voda je z niečo takého vznišeného, ako prameň v Mariánke, alebo u vás v Čechách nejaký. to je normálna Marie... vodovodná voda? Není to normální vodovodní voda. Je, je upravená, je čištěná od těžkých kovů a tak dále. Ale je to voda, která je zrovna dana tým pramenem, ktorý je. Kdežto řeknu příklad, Kdybychom ji chtěli postavit na pramenu panenky Marie někde, no. tak samozřejmě to není vůbec jednoduché legislativně, není to jednoduché, co se týče upravy té vody. Rozumím, a tak dále. ale jak si já potom doma upravit, tu základnu vodu? Si, právě když znáš principy té vody, tak nechci říct, aby to bylo jako rouhačství, ale ty si takovou vodu můžeš právě tím naším systémem udělat doma ve svoji mm -hmm. sklenici. Čiže už nemusíme ten filtrovač? Filtrovač musíš mít, pokud používáš pitnou vodu z vodovodu. No ale spousta lidí je takových, že si e, nosí vodu ze studánky, třeba v nějaké bandasce a podobně, no. a nebo si tu vodu, kterou máš z vodovodu, necháš odstat do rána, aby z ní vyprchal chlor a použiješ no. tuto vodu. Já třeba si půj, kupuju kojeneckou vodu Nartes, o které vím, že neprošla, růzku, hej, tak, jež... ale, ale můžeš mít vodu, někdo má chalupu a tam má studnu a věří víc této vodě a tam se právě ukazuje jedna věc, že když piješ třeba tu e, vodu z té studánky Pany Marie, jak říkáš tak ta voda je tzv. živá, když tryskáste země a je živá, protože se tře ohorniny a je spojena se zemí, která je dárcem elektronu. A vlastně čím déle ta voda stojí, tak jak se říká ta voda je časem mrtva. To jsou třeba rybníky, kde rostou řasy a podobně. No. Tak ty si tu vodu můžeš revitalizovat. Tu vodu, kterou získáš, ať už jste svoji, z toho svého filtru nebo z té studánky, tak ty si je revitalizuješ tím tyrtánem, který vlastně vytvoří vortex, a to vychází z Schaubergerových teorií, který vlastně potom pracoval na kosmickém výzkumu ve Spojených státech, který se zabýval jako lesník vířením vody a stavěl kanály na splavování dřeva těžšího než voda pro Schwarzenbergy tak ten vlastně tomu věnoval velkou část výzkumu, dokonce... To je lavotočivé něče, že se tam bude... Jde tam ovíření vody, díky, kterému se, na, kde, díky kterému se ty částice v té vodě třením nabíjejí tím záporným nábojem. Ano, A to jsem právě říkal i u toho koledního stříbra, jde o ten záporný náboj, to znamená, ano. je tam převaha elektronů, je to něco, co znáš třeba, když si češeš vlasy, eh, tak ten hřeben tě je přitahuje. Ano. A vlastně tím třením ty nanobublinky vodíku se nabíjí ten povrch, na ně se přitáhnou molekuly vody, protože oni se chovají podobně jako ty vlasy k tomu hřebenu. A ten vodík, jakože je v nanovelikostech, tak ty klastry těch molekul vody se zmenší a jsou, ten vodík je mnohem stabilnější v té vodě. Takže normální poločas rozpadu vodíku je dvě hodiny, ale u nás je to třeba desetkrát více. A ten chlor naozaj musím nechat tak dlouho tu vodu odstať. Můžeš Oboj, to já jsem odstranit? jsem blbost, že za 5 minut, že 5 minut vám držat pohár, kým hmm. se napijem. Čiže zlá informace. Je, je to zlá informace. Chlor se vypařuje delší dobu. Někdo si řekne, dobře, když, ho, když tu vodu převařím, ten chlor odstraním. No. Ale pokud tu vodu převařím, tak vlastně tu její živost úplně Zabiju. se vytratí. Takže potom se říká, že vlastně tu vodu můžu oboživit tak, že ji zmrazím a nechám rozmrazit, ale samozřejmě, kdo na to má část. Jo? Čili lepší tu studenou vodu nechat odstát do rána a ten chlor z ní vyprchá do rána. Určitě. Mm -hmm. jo? Čili zároveň má pokojovou teplotu, což je pro tělo nejlépe přístupné, protože ono nemusí vyrovnávat tu teplotu. Někdo má třeba rád ledovou vodu, tak to už je potom na každém. Jo? Ale... Pokud chci tu vodu jakoby oživit, tak ji můžu nasytit tím vodíkem, to Vortexou technologii a můžu tam třeba ráno do toho pulitra půl dát půlku citrónu. Je to příliš drahé pre rodinu, tak normálně co jako žádné nějaké vedlejšie zárobky. Uh, levné, to to? Levný ten přístroj není, protože no. je daný vlastně uh, tím generátorem vodíku i tou technologii včetně těch patentů, které jsou po celém světě, včetně Spojených států Číny. Kolko běžný člověk na to bude si a co Takže, urobiť? zeptám se radši kolegy, protože jsme na Slovensku. Já, kdybych to řekl v českých korunách, se, u nás stojí 69 900 korun z daní. Ty to věř vydat to... 2950 eur 2000 až euro. Dost lidí má možnost. To má na celý jeho, život. Hej, to se jeho... nějak ničí, kazí, opotřebovává, třeba to vyměňat. Výhoda, výhoda toho stroje je, že předpokládaná životnost je 3000 hodin e, toho výrobníku vodíku. Pokud ti to nic neříká, tak si to můžeš hodin, že, že nasycení jednoho půl litra až jednoho litru vody trvá 60 vteřin, to znamená jednu minutu. Fakt? Čili pokud má životnost 3000 hodin, tak je to nějakých 180 tisíc vod, které můžu nasytit. Během tohle, to to žít, už aby som začala šetřit na to. No, trochu mi to připomíná to reklamu na některé ještě. barvy, že jak dlouho mi to vydrží a on říká té mamince, mami, ty se toho nedožiješ, až to bude rezavět. A jsme pri tých maminkách, tak musím na ochranu všetkých kreatívnych maminiek povedať, že vždy ma najviac uráža na mojom synovi, keď navarím niečo, ja neviem, Sviečkovú, viem, že je to České národné, ale ja to varím aj na Slovensku a Proste vždy je iná. A on sa potom rozčuli, že sviečkovú chcem mať vždy ako sviečkovú. A to... Ale mne sa páči, že raz to prepasírujem, je taká jemná omáčka. niekedy pridám horčicu, je celkom iná, potom troška citrónu. A oni z toho zúfali. No tak to len na margo toho, o čom sme hovorili. My chlapi sme konzervatívni A presne asi, no. s vami neunese. tak neviem. Takže hmm. ešte sme mali niečo k tomuto povedať No. alebo sme už vysvetlili všetko okolo tej vodíkovej vody ja by som povedala, že dáme si pesničku a po pesničke si to lebo to bolo toľko informácií, že už ma tlačia sluchatka na ušiach ako sa mi hlava zväčšila tak poďme na to Peďko Počúvate slobodný vysielač, počúvate rikovincov, Vincov-Rekovu z reláciou o živote s Rikou. No a o tom živote teda naozaj sa už rozprávame pekne dlhý čas. Myslím si, že moji hostia sú veľmi úprimní a zdielní, za čo ďakujem. A som veľmi milo prekvapená, ale tak to už býva v tejto relácii. Dúfam, že sa vám dobre počúva, že máte vyložené nôžky a že sa tešíte na to, že sa napijete takýto vody, že ju ochutnáte. No a možno si aj vyrobíte, no tak uvidíme, ako to bude. <lýdňujem> takže Ladislav Peš a Janko Dančej začali aj spoluprácu, aj o tom pohovoríme, ale ja by som sa vrátila k tej cene, lebo dnes je všetko o cene. U nás sa ide zvyšovať, myslím si, že aj v Čechách sa budú o, nejaké veci zdražovať, takže všetci sme takí troška, akože už ideme a že v podstate skúste povedať nejaký benefit, keď si kúpim prístroj, ako keď si budem, lebo tú vodičku si môžem kupovať, keď na ňu mám. Nie ja keď mám chuť, ale keď jo. na ňu mám. Ale ja sa potom budem pýtať, aké choroby sa tým dajú vyliečiť mm. a potom budem rozmýšľať možno troška inak, tak skúste nejaký benefit. To je podľa mňa klíčová otázka, kterou si musí každý za sebe zodpovedne položiť. Ale když třeba o tom mluvím na seminářích nebo na různých přednáškách, tak pokud jsou tam lidé, kteří vydělávají peníze, tak většinou ten problém je, a já díky tomu, že už mám přes 60, tak ho vidím taky, že v tomhletom věku už lidi peníze mají, ale většinou už se dostávají do takových zdravotních problémů, že už si ty peníze neužívají a spíš a je spousta lidí, co vydělává hodně peněz. No. Pani, poprosím vás, aby ste počuli, lebo to, to sa dá počutiť na CES. Dobrý večer. Pálo. Počujeme vás. Dobrý večer. Posledaj, Jožko. Ja som si vás neskôr zapol, ale Vidíte? škoda, že, neho, že nehovoríte priebežne. Môžete zopakovať, prosím vás, webovú stránku tej vašej firmy, alebo ešte raz názov o tej dobre. firmy... Lebo neni, neni ani na telegrame v popise, ani na slobodnom vysielači, že kto je hosťom. No, ja. ťačko, tak, tak. tak to i hneď povieme. Napravíme chybu, takže vám želáme príjemné počúvania. Už aj to ide. Tak to... E ešte som sa chcel, chcel, som sa tak opýtať toho pána, keďže nepoznám a tak ďalej, tak len tak čisto, ako by som to povedal, na Marko toho, čo hovoril, že objednal nejakú vodu z Japonska, dva veci koľko a že urobil lepšiu vodu. Tak ja by som ocenil to, že priemerne tak počúvajú relácie slobodne více tisíc ľudí, Hej, že keď z nevadí. Nie, nie, počúvajú, počúvajú, no. alebo aj a z archívu Z archívu no, aj potom no, toto no, tam. Ja no, takže takže že či by mohol ten pán váš host eh, poslať naspäť do Japonska tú vodu s prosbou o analýzu a vyjadrenie kvality tej vody a potom ich zverejní na webovej stránke výsledko tej analýzy. No podľa to mňa povedal, je to úplne ja pomtý... zbytočné, pretože tie meracie prístroje sú asi rovnaké, nie? Teraz sa pýtam vás. Nie, no, nie, nie, to není. No dobro, nechajme je. ho si odpovedať. Ďakujem, uh, takže si na, na, na stránku. No. Dobrý večer. Uh, takže tá stránka je i.com nebo sk, nebo cz. Tyrtan. Tirtan. Tirtan, je to od slova tirta, což jsou posvatné prameny v Indonézii. My jsme chtěli, aby to mělo něco společného s vodou. A na těch stránkách dole jsou uveřejněni naši zástupci pro slovenský trh SK. A tam je také odkaz na ten, na ten náš přístroj. Píše se to dohromady aquaaktiv.sk. A k té, k té japonské vodě, tam je to celkem jednoduché. Ta voda se dá měřit tak, jak jsem vzpomínal, tím ORP-metrem a ten měří antioxidační kapacitu té vody v milivoltech. U té japonské vody byla antioxidační kapacita minus 600 milivolt, ale my máme antioxidační kapacitu 630 až minus 670 milivolt. Takže když se bavím o tomto, tak naše voda má větší antioxidační kapacitu, což jsme si měřili přístrojem, který používají Japonci, je to přístroj z firmy Greisinger. A e, ty další vlastnosti vody, e, některé vlastnosti neumíme měřit my, ani Japonci. Takže, e, když vám někdo řekne, proč je lečivá voda v Lurdech, tak se to nedozvíte ze vší pravděpodobnosti ani z Japonska, ani od nás, protože ta voda e, má vlastnosti, které v některých aspektech ještě neumí měřit nikdo na světě. A to je třeba to, co jsem dva dny stará studie z Bulharska, která ukazuje, Vlastně z, ze stránek, teďka si to radši najdu, ať, ať nemalu z cesty, ale je to e, vlastně nukleární magnetická rezonance, na které se zjišťovala hustota vody a zjišťovala se velikost molekulárních klastrů vodíkové vody. A tam předběžně se ukazuje, že ty molekulární klastry mají jenom pět molekul vody, díky tomu, že je tam vodík. A ta voda. Jas, jas. Je mnohem lépe prostupnější yeah. pro tkáně. Uh -huh, uh -huh. Takže odpověděli no, jsme vám. Děkujeme, pěkně. Hej, myslím, že tě hovorili 2 2,5 tisíc, tisíc euro, ekvivalent 60, nevím kolko bylo, 65 tisíc korun českých. Je taková investice, a teraz nevím, kolko stojí samotná výjmena filtra a po jaké době výjmenu filtru. Tam není to. Takže nie? nebude sa vymieniať. E, dívejte, když, když mi dáte prostor, tak ja vám trochu vysvietlím, jak ten přístroj funguje. E, no, dobré. Takže přístroj... môžete zložiť, počúvame, teda želáme vám príjemné počúvanie, ak budete mať chuť Učiť. doplniť, tak zavolajte. Na tých stránkách... Dobre, už, už, už počkajte, počkajte, sekundu, už len taký malý typ, ani vím, neviem, či poznáte Petra, Petra planetu. Poznám, No, tak skúste sa s ním porozprávať na to isté Nemusím tému, sa s ním povie. rozprávať, pretože Peter Planeta nie je pre mňa taká osobnosť vedecká že by som, vôbec nie je teda vedecká osobnosť, žiadna, ani sa on na to nesnáša. No dobré, Takže tak sa... nech váš hoď, hoď odpovie na to, čo som sa pýdal. Ďakujem sa dobre. Tak môžeme odpovedať. Tak, e... První chci říct, že pokud kdokoliv bude mít nějaké dotazy, tak na těch stránkách, které jsem uvedl, je, nám na, je na nás kontakt, může se na nás člověk obrátit, může si vydat další informace, ale ty základní informace o tom přístroji na těch stránkách jsou, protože ten přístroj je patentovaný po celém světě. Ten rozdíl je v tom, že ten přístroj vlastně nahrazuje výrobu těch vod, které jsem vzpomínal, ať už z Japonska, nebo které vyrábíme my. A jedna ta voda, kterou vyrábíme my a distribuujeme přes firmu AquaActive na Slovensku, anebo AquaStamina v Česku, tak ta voda stojí v průměru na Slovensku 3 eura. Když si vezmete, že předpokladaná životnost toho přístroje je 3000 hodin, to znamená 180 000 minut, tak to znamená výrobu vody v hodnotě 540 tisíc eur. A když si vezmete, že ten přístroj vás stojí jenom 2500 eur, tak s tím přístrojem uděláte tolik vod, že kdybyste si z toho udělal podnikání a takhle plnil normálně dočbánu na nějakém náměstí vody a prodával je za tyto peníze, tak se vám to vrátí za půl roku. Mnohem dřív, za půl roku se vám to vrátí, když to používá čtyřčlená rodina. A tam je jedna klíčová věc, že vy můžete takto sytit vodu, která je ochucená, protože spousta lidí, třeba i starších, nerada pije čistou vodu. A jsou to i děti třeba. Vy pokud potřebujete při rekonvalescenci hojit zanětlivá onemocnění nebo potlačovat projevy diabetu a ty účinky té vodíkové vody jsou širokospektrální, protože ona vychytává ty nejagresivnější volné radikály kdekoliv v těle i v mozku, tak jsou tak širokospektrální, že vlastně je využije od mladých lidí, sportovců, až přes staré lidi, kteří mají Parkinson, Alzheimer a roztroušenou sklerozu a podobně, tak je využije kdokoliv. A tam potom platí jedno pravidlo, že mě se lidi často ptají uh, úplně z, jiné, z jiného soudku, protože jsem i podnikatel v, v jiné sféře, tak se mi ptají, kam investovat peníze. Já říkám, Prvně investujte do svého zdraví, protože když budete nemocní, tak si peníze, které vyděláte jinde, nemůžete užít ve zbytku života. Čili já vycházím z toho, že pokud je možnost najít peníze, a neříkám, že to je zrovna náš přístroj, najít peníze, které se vám vrátí v tom, že budete zdravější, tak to bych dával na první místo. Spousta lidí si kupuje placatější televize, spoilery na auta nebo hliníkové kola na auta, které stojí mnohem víc než ta částka, co jsme tady vzpomenuli. Zrovna teďka jsem jel a viděl jsem nabídku na lita kola na Volvo za pouhy 5000 euro i s pneumatikama. Ty kola vám nepřinesou žádný užitek v životě, možná bezpečnost navíc, ale nepotřebujete takový luxus za takovou cenu. A tady ten přístroj je vlastně, jak jste se ptal na ten filtr, ať o to neodbočím, speciální v tom, že nemá filtr. Tady do toho přístroje vlastně je oddělený výrobník vodíku, zvlášť kam se je ultračistá voda, která vydrží zhruba půl roku při použití v normální rodině. A vodík takto vyrobený se vpravuje do jakékoliv vody, kterou pijete. Čili to už... To už záleží na vás, jestli budete používat filtrovanou vodu nebo vodu z vodovodu odstátou přes noc nebo vodu z nějaké studánky, no si technicky vidět, nebo já nejsem technicky ten typ. Ten přístroj je vyvinutý ne... a na těch stránkách je video, kde je vidět, jak ten přístroj funguje. Čiže je zložité, Je to jedno tlačítko, uh -huh. jeden kablik, jeden mixer, všechno je bezkontaktní, to přenos tam. magneticky, <laughs> takže je to vyvinuté tak, aby to <laughs> mohla obsluhovat moje maminka, která má 84 let. A vůbec nerozumí... A pije přístroju. tuto vodu? A pije tuto vodu. Toto tá, je tak. jiná reklama, 84 rokov a pije tuto pije, vodu. dokonce se oni ní sama žádá, takže ona se prostě to naučila pít tak, že ona je chodící reklama. ale nějakým způsobem naznačil ten pán, který nám telefonoval, že jsou aj nějaký ľudí proti. Poznáte aj nějaké hlasy, kuvičie, ktoré vravia. no, no, no, toto nie je dobré. Škoda, eh. že nám pán nepovedal, ak mu chce zatelefonovat. Že čo tady, teda? tady je jedna klíčová věc. Lidi, kteří jsou proti, voj, proti vodíkové vodě, neznám, ale znám lidi a mezi ně patřím i já, kteří jsou proti ionizátorům a přístrojům, které vyrábějí záporné ORP, to je ta antioxidační hodnota, díky změně pH vody. A díky tomu, anebo vodíkové lahve, které elektrolyzu provadějí přímo v té vodě, kterou pijete. A z těch elektroce můžou uvolňovat těžké kovy a ne můžou, uvolňují se vždycky. Je prostě z principu je to dáno a je to vidět na elektronových mikroskopech, kdy na těch elektrodách je vidět eroze a to je přesně to, co si tady vzpomínala s tím hliníkem. Hliník je svinstvo, ale i platina, nebo iridium, a ty těžké kovy jsou zrovna tak těžké svinstvo, ale problém je v tom, že pokud jsou v nanovelikostech, tak prostupují encefalitickou beriáru do mozku uh -huh. a jelikož mozek je elektromagnet velký, tak jsou tam přitahovány a už ten mozek to nepustí ven. A Ještě to je, dobré, že nemám platino, Takže prstě... když, když někdo bude pít vodíkovou vodu z, z takovýchto zařízení, tak je otázka ne jestli, ale kdy. Mm -hmm, bude na uklad. Protože napříjem. to se kumuluje a pomalu se to sčítá. Je to podobně jak pesticidy na potravinách nebo mm -hmm. glutamáty a podobně. Se to takže člověk si zadělal na problém. My jsme, Dobrá, to, odbourali, něj, nič, nič my jsme to odbourali tím, že ten vodík tou... E, Speciální elektrolizou vyrábíme mimo a vpravujeme ho do té kapaliny, kterou pijete, nebo do toho nápoje až zvlášť. slášť. Vás poprosím Dobrý večer. Dobrý večer. Zdravím a ďakujem. Dároveň, aby som nezdržoval Christian ano. z Vedaví. A chcel by som sa opýtať, teraz mi to tak prebehlo párkrát, ja vieš, že je to možno trochu od alebo je od, okrajovo, Amen. ale teraz aj cez ten COVID a tak, e, aj s kamarádom mám takú dilemu, ako je to s tými COVID, e, s tými vírusy, lebo bol som aj na nejakej prednáške aj z jedného svetového toho ajiteľa, doktora som tu bol stretol a tak. No a to nie je jednoznačné, či existujú, či neexistujú vírusy, či je to výmysel len na počítači, že nikto ho nedokáže izolovať, nikto ho nedokáže dokázať, aby bol e, označený ako nejaký ten, e, no, či živočíš alebo položivočíš. Nikto ho v žiadnom no, je aj také teórie. Opýtame sa hostia, lebo myslím si, no, že tak, o tom bude vedieť áno. veľa. No, ten názor. Ďakujem, prepačte. Ale som nechci taký zvedal, teba ale... názor na vírusy. Vy chcete jedine názor, že lebo on nebadal v tejto oblasti, pokiaľ Nie, viem. no, no, jaký, jaký je, aby som sa vedel prikloniť trošku. A čo Viete, ja musím Čo sme si užili v COVIDe? Dobre, no. tak ako popierač zviedne, Majte sa, dobre, do videnia. Nepopierať, len, len zvedavec. Zvedavec, Viete? o spravedzom. No, musím to vyhodnotiť, prepáčte. Je ďakujem, to jasné, ďakujem. voláte ďusko. Tak Čak sa poznáme v pohlase. Dobre, majte Viete sa. Teším sa. Příjemné počúvení. Dobrý, dobrý večer, pane zvědaví. Já jsem rád, že jste tu otázku položil, protože já jsem stejně zvědavý jako vy a samozřejmě tyto otázky jsem si kladl. A ještě dřív, než se pokusím odpovědět na tu vaši otázku, co se týče existence viru, tak můžu říct, že právě u vodíkové vody, což je vlastně i na toho vašeho předřečníka, Odpověď. U vodíkové vody je prokázané studiema, které dělala vlastně univerzita v Olomouci, Palackého, se kterou my spolupracujeme už pět a půl roku dneska. Tak postcovidový syndrom pomáhá vodíková voda a vodík odbourávat velmi dobře. Takže tam se ukázalo, že právě u těch postcovidových syndromů je vodíková voda velmi dobrým řešením a nebo případně inhalace vodíku, kdy se ukazuje že e, tam, kde vlastně nebyl žádný posun, protože ti lidi třeba nebyli schopni vylít ani do prvního patra, tak e, po dvou týdnech, třech týdnech aplikace už byli schopni normálně fungovat a vrátit se do plného zdraví. Co bylo zajímavé, že u žen to trvalo o něco déle než u mužů, ale to je tím, že e, ženy mají větší obsah tuchu, tukových tkání, které vlastně brzdí některé ty procesy. Je to zase spole, spojené s mateřstvím a tak dále, protože ty ženy potřebují tady na tohle více e, uložené energie. Ale já se vrátím k těm virům. Já obecně jsem zastáncem toho, že viry existují. E, myslím, že to dobře prokázal e, RIfe Edmund Rajf, už ve 30. letech, e, kdy vlastně sestrojel mikroskop na. Bázi jiné frekvence vlnové délky světla, kterou posouval do, viditelné, do viditelného spektra, kdy vlastně pozoroval viry a bakterie. Takže jeho mikroskopy měly zdokumentovanou zvětšovací schopnost 70 000 krát, což dnešní mikroskopy mají limit 2 500, je to dané vlnovou délkou světla. Ale on ty mikroorganismy pozoroval jiným způsobem. Když vám to zjednoduším, když se budete dívat na oblohu v noci, nebo i vedne tak a byla by tam nějaká hvězda, tak pokud ta hvězda bude malá, tak ji nemáte šanci vidět. Ale pokud ji rozsvítíte, tak ji budete vidět, i když bude miliony světelných dat daleko, protože uvidíte ten světelný paprsek. Jakmile zhasne, tak nemáte šanci ji najít. A Raif udělal to, že díky frekvenci rozzářil ty mikroorganizmy a díky tomu byl schopný vidět tenkrát i viry. A to, co možná, já je tady to svobodný vysílač, tak řeknu svoji svobodnou informaci, každý si s ní naloží tak, jak potřebuje, ale samozřejmě chytly se toho některé složky, které vlastně viděli v tom příležitost profitovat. A řeknu to tak, když budete vlastně šlechtit tyto viry ve prospěch toho, aby vám podporovali některé složky biznisu, tak si z toho můžete udělat fantastický příběh na mnoho desíteli do budoucna. A to se stalo v tom Wuhanu. Já si myslím, že teďka po těch volbách, kdy Kennedy se chytí kormidla a začne odkryvat ty věci, tak si myslím, že někteří se budou teprve probouzet, protože to bude velký šok. Kennedy jako minister zdravotnictva. Ano, pokud bude nebo bude poradcem, tak to bude velký šok pro spoustu lidí, kteří stále mají pocit, že ta zodpovědná vláda se stará o ty ovečky jak nejlépe umí. Ale říkám, moje koncepce je taková, kdyby ministerstvo zdravotnictví se staralo o občany, tak bude z našich daní platit studie z účinnosti Česneků a dalších bylin a nebudou se v Evropě zakazovat zdravotní tvrzení u bylin. A tady z toho je vidět, že skutečný zdravotní zájem ministerstva zdravotnictví o zdraví občanů vlastně není. Z našich daní už vůbec ne. Tak pojďme na telefonát, tak vás opět prostě Oplne dobrý si... večer Joško. ja som ten, čo bol prvý. Áno, dobrý večer. Tomu, pánovi hostovi, ako dám za pravdu asi zhruba na tých 30%, pretože keď ovládam iné jazyky a pozeral som videa na YouTube alebo na, na Rumble o Raifu, tak viem, o čom hovorí. Takže bolo by dobre, pani Vincent Krojkova, keby prišiel ešte váš host a odrebnil technológie z minulosti, ktoré boli nám, občanom alebo ľuďom, doslova zobraté, aby neboli e, dane na verejnosti. Viete, čo hovorím, pán host to, to sa úplne iné relácie. No nevadí, ale, no, ale však bolo by dobre, keby pán mal o tom informácie, tak aby povedal. A ešte jedna veď, ja sa ospravím, že som nepočul reláciu, ale pôjdem ešte do archívu. Čo keď je tá voda vysoko vapenitá, napríklad v našom prípade má až 14, 14 hodnotu, neviem, ako sa to hovorí, v tých miligramoch, alebo ako tá vapenitá voda. Čo to urobi s tým prístrojom, alebo ako. Môžete to ozrejmiť, keď už vás vám tak napriamo. Ďakujem pekne, neviem, či mám zostať na linke. Neviem, ako pustím. chcete a možno by ste mohli povedať, čo, z čoho vy vychádzate, že na 30% veríte. Oste, viete, aké máte skúsenosti. Lebo je to dobré. Pani Vincoreková, zle to rozumiete. Pán hovorím plynule anglicky a ešte ďalšie dva jazyky, takže je viem, nás že viac čo je ano, to je Ale to ešte neznamená, že sme tým zmudreli. Jasné. Že čo urobí s tým prístrojom, keď je vysoko vapenitá voda alebo mineralizovaná? Ďakujem pekně. Majte se, pekný večer ještě. To je taky dobrá otázka. Já určitě na ně rád odpovím. Většinou vape na to z vody vymyslíte zřejmě jednotky PPM, ale myslím si, že to, co jste řekl 14, to je spíš možná extrémní zasadité PH. A to si myslím, že jestli umíte dva cizí jazyky, tak já se zase vyznám tady v tomhle. A myslím si, že tohleto se měří právě konduktivitou. Konduktivitou se měří, jestli je voda destilovaná, kolik má minerálu a tak dále. A potom se dělají rozběry, kdy se měří eh, právě i vapenatost, to znamená tvrdost té vody. Eh, třeba v Prně je hodně tvrdá voda, obsahuje hodně vap, vapníků, kdy vlastně eh, i ledvinové kameny jsou tam častější a tak dále. Náš přístroj je právě unikátní v tom, a to jsem tady už jednou řekl, že vodík se vyrábí odděleně z ultračisté vody, která se mění zhruba jednou za půl roku. To znamená, že e, ať budete používat vápenitou vodu nebo ne, tak to nebude mít na funkčnost přístroje vůbec žádný vliv, maximálně ten mixer v uvozovkách, kterým se zapravuje ten vodík do vody, budete muset častěji mít od vape na usazenin, ale to je celé. Pokud si budete mít, e, sitit takovou vápenitou vodu, je to jenom na vás. Já vám to moc nedoporučuji, protože skutečně ta tvrdá voda není zdraví prospěšná, pokud je tak tvrdá, jak vy zmiňujete. Ale je to na každém, a můžu říct tak, jak už jsem tady předestřel, každý jsme tak individuální, že znám pána, který má 80 let a pije destilovanou vodu. Jeho syn, když viděl, jak jeho otec je otec zdravý, tak to zkoušel taky a skončil za týden na jípce pro demineralizaci. A jeho otec, když zkoušel pít normální vodu, tak na to dopadl podobně. Jo? Čili je to nepřenositelné, každý má jinou funkčnost ledvin, jater a podobně, každý jinak asimiluje potraviny, takže tady obecňovat, co je pro koho dobré, je strašně riskantní. A to potvrdzujem, pretože máme reláciu na slobodnom vysielači, ktorú moderujem a volá sa na všetko je liek, ale nie pre každého a nie vždy. Takže naozaj tam hovoríme vždy o tom, že je zdravie je tak individuálne a naše orgány pracujú tak slobodne ako slobodný vysielač. Peter, prosím ťa, ukazuješ, že by si povedal nejaké mailiky? Áno, sú tu nejaké maily od poslucháčov Pani Janka sa pýta, dobrý večer. Ďakujem za super tému, ja na koloidné striebro nedám dopustiť. Som ťažká kardiačka a práve striebro mi pomohlo v dobe covidizmu. Keď som niekam išla, vytrela som si nos, ja sama doma nechodila som nikde na výtery, vyplachovala ústa, veru som robila trestnú činnosť ako Erika a veru veľmi mi pomáha pri najmenšom náznaku nejakej choroby. A veru mám doma rovno 50 e, Veľmi čas pozdravujem a mne sa ten akože C19 vyhýbal oblúkom. Pozdravujem všetkých Jana. Ďakujeme. E, ďalej je tu od Ľuba. E, dobrý večer. Ako sa to môže predávať v lekárni, keď ako tvrdíte EU to nedovoluje je to nějaká blbost alebo klamstvo, vyšetřili jsme lubo. to, Vysvětlili jsme to, že je, to je na bonké je použít. Je to deklarováno na vnější použití a samozřejmě po tomu je to na zodpovědnosti každého. Já když slyším, tady z toho předchozího mailu používat 50 ppm, e, pro vnitřní použití je to většinou zbytečné, protože 50 ppm už má větší částice a není třeba jakoby, používat tak silný kalibr, ale pokud je to třeba pro tu nosní dutinu, tak je to výborná Kombinácie. No dobre, a teraz e, chcela by som ja vedieť, že na ktoré akékoľvek choroby sa to dá použiť, tá vodíková voda, lebo napríklad opäť som počúvala správy, tým co šla to relácie, a už asi štvrtý deň dávajú na rôznych kanáloch, že ako majú ľudia e, diabetes, melitus proste nevedia o tom, o cukrovke, nevedia, že ju majú a potom zrazu, keď to zistia tak už je v takom štádiu že v podstate im povedia že je neliečiteľná videla som niekoľko relácií za posledný týždeň práve o cukrovke ako tvrdia lekári, že je neliečiteľná Boris Subotec tvrdí v relácii na všetko je liek že je liečiteľná, tak mohla by pomôcť aj v tomto prípade táto voda a ešte v prípade akých ochorení, alebo či je to aj prevencia že nič mi nie je a čo? Určitě e, pro oboji dvoji e, je to pomoc. E, u diabetu platí jedna věc, že e, u diabetu vznikají e, velká množství volných radikálů, to znamená, vznikají ty záněty, ty diabetické nohy a podobně. A já si vzpomínám, my jsme měli kdysi pána, který měl ty nohy úplně černé diabetické a po používání té vodíkové vody ne, se mu vracela dotěhnout barva, ta černá barva se mu ztrácela a vzpomínám se, jak jsem to říkal, jedné lékařce, tak ta řekla, že to je nemožné. Jo? Čili, já vždycky s nadsázkou říkám, ta oficiální věda má svoje limity a tak, jak věci spočítali, že čmelák nemůže lítat, protože je těžší, tak čmelák to neví a lítá. Jo? A to je vlastně na tomto krásné, že, že vlastně ti praktici, kteří ten život žijou, jsou někdy dál, jak ti teorici, kteří chcou vysvětlit, proč to možné vůbec je. Jo? A k tomu Jak, jak to funguje třeba preventivně, tak tam je jednoduché řešení a to, to platí jakoby obecně u více typu antioxidantů, ale když to přeženu, představte si, že máte dřevěnou roubenku, dřevěnou chalupu, máte nějakou půdu, která má slaměnou střechu, doškovou a teďka kolem sem tam padají jiskry, které vám ji můžou zapálit. A můžete udělat jednu věc, tu střechu budete stále kropit trochu vody, což se při těch požárech kdysi a dělá se to stále, preventivně. A to je přesně, co ta vodíková voda dělá, že vychytává ty drobné jískerky v těle, ty volné radikály a ty ložiska zánětlivá. A protože vychytává ty nejagresivnější volné radikály, ty ohá radikály a dělá z nich vodu, tak vlastně zháší ty požáry na začátku, že se ani nerozrostou do větších. Takže spousta lidí říká, mi to ale nic nedělá, ta voda, když pijí. Mm -hmm. jo? Ale to je přesně to, co říkají na té univerzitě Palackého, se kterými spolupracujeme nejvíc. Oni říkají to, že to nikomu, že nikdo nic necítí, neznamená, že to nefunguje, protože oni to na těch přístrojích, na té diagnostice vidí. A Tito lidé si někdy ani neuvědomují, že kdyby to třeba nepoužívali, tak by ten problém byl mnohem víc viditelnější. A u těch diabetiků je to zrovna tak. Je tam poškození očí, dalších orgánů a tak dále, které oni můžou tlumit s tím, že u diabetiků máme zkušenost, že někteří můžou brát menší množství inzulínu a tak dále, protože ten organismus lépe funguje díky lepší hydrataci té vody. Ona má menší molekulární klastry vodní a tím pádem vás lépe hydratuje. Je to podobné jako, když chcete umít nádobí, tak potřebujete tam nějaký saponin, aby vám lépe pouštěla masnota a tak dále, čili měníte nějak vlastnost té vody. Vodík mění vlastnost v, v tom, že má menší molekulární klastry, je schopná lépe prostupovat vším a tím pádem lépe donést všechno na ta správná místa. Ty mechanismy se stále studují, Jedno, co je klíčové, používá se 50 let vodík v medicíně a nejsou u něho žádné nežádoucí účinky. Zdůraznuju, žádné. Takže je absolutně bezpečný. Mimo to, že když ho smícháte s kyslíkem, nějaké koncentrace a je tam elektrická iskra, tak může vybouchnout, jo? ale to není případ vašeho těla. A výhoda je, že pokud používáte vodu sice nebo vodíkem, tak tam k tomu dojít nemůže. Jo? Tam je Dobré, to, riziko nulové. Nějaké ty choroby, povedali a jsme diabetes, ty choroby. Uh, jsou to uh, v podstatě všechny chronická onemocnění. Všechny. Protože uh -huh. ta chronická onemocnění vždycky způsobují nějaké lokální záněty. Jsou to záněty kloubů, záněty mozku, záněty nervů. Uh, díky tomu, že ten vodík je tak malý, že prostupuje všude, tak ty záněty tlumí. Je to, je to skutečně, skutečně širokospektrální tlumení zánětu na úrovni celého těla, protože za tři minuty ta vodíková voda s tím vodíkem je všude. Možnáme, ten... no... Ten vodík právě díky té technologii, kterou my máme, což jsem tady vzpomínal, je minimálně desetkrát stabilnější než běžný vodík sice ceny třeba tlakem, protože normálně se to dělá pro laboratorní účely tak, že vezmete nádobu, dáte do ní vodu, tlakovou nádobu natlakujete tam vodík, počkáte třeba půl hodiny, ten vodík se vtlačí do té vody a potom ji použijete. Ale ten vodík tam vydrží, po dvou hodinách je o tam 50%. U nás po dvou hodinách tam máte o 5% méně jo. A to je vlastne kľúčom, že když tú vodu vypijete, tak ona dostáva tu veľké množství vodíku do krve a to tam cirkuluje ešte hodinu. Jo? Dobre, hovorili ste, že to má nejakých 4 deci, hej? 4 deci, mají ty balené. No a koľko toho treba vypiť za deň? V prípade, že to chceme ako prevenciu. A potom v prípade, že mám už nejaké ochorenie chronické. Ja ako prevenci, osobne, e, pretože necítim žiadny problém, ale e, jsem motivovaný vždycky srazem spolužáků, na kterých vidím, kteří už nikdy nepřijedou, tak si říkám, já tady chci ještě jezdit, možná už tam budu, nakonec tam přijedu sám, anebo jenom ti, kteří mají ten tyrtán. Vidíme to náhrač. A e, tak pokud mě někteří slyší, tak doufám, že to není rouhání. Ale chci říct, že e, studie počítají vždycky s tím, že vypijete třikrát denně čtyři až pět deci pokud je to akutní věc, kdy se dělá nějaký výzkum. Já to používám tak, že ráno nastartuju svůj život tím, že vypiju půl litra vody nasycené vodíkem, dám si do toho půlku citronu a tím začínám den a potom už to neřeším. Hmm. Takže, protože přes noc vlastně vydycháte spoustu vlhkosti, což je vidět, někdo má i propocené pyžamo a podobně, takže zbavujete se zhruba půl litru až litru vody. Když někdo kempuje, tak má orosený stán zevnitř, takže tam vidíte, kolik se. Stále. Ztratíte vlhkosti, přitom tam nemusí dělat žádné aktivity s partnerkou. Jo? Má to tam zadýchané i tak, takže ráno tu vodu vlastně ještě ráno si odskočíte na malou, takže ji potřebujete tomu tělu dodat zpátky. Půl litra bohatě stačí na to, abyste se vrátili do toho normálního stavu. Tohle to dělám já a přes ten den už to neřeším. Ale když třeba řeším nějaký sport a mám tu možnost, tak potom sportu si tu vodu dám, protože rychleji regeneruj, jsem schopný druhý den mm -hmm. nic a a podobně. Takže naši vodu spou používa spousta sportovcú, i sportovní kluby, fotbalové kluby, e, Dukla, Praha a podobne, e, protože jim umožňujú rýchlejšiu regeneráciu. A je, bolo by to dobré dávať aj deťom na 10 lebo v desiatie sa dáva dnes voda, lebo oni si tie naše malé mrchy na z oklamu a dávajú si teraz tie automaty a všetky možné sladené nápoje si dávajú. Takže no, bolo by dobre, keby si počas vyučovania dali takúto vodičku? Víte co, já si myslím, že by bylo dobré, kdyby si dávali čistou vodu obecně i bez vodíku, no to protože jim, to... jim nabízejí ty různé Red Bully a podsouvají no, Pepsi, Kory, no, Mirindy a tak dále. Těžko já si myslím, že tak jak bylo století páry, tak teďka je století vodíku a myslím si, že to, co, o čem se bavíme teďka za deset let, bude úplně běžný standard, že to lidi budou používat, protože skutečně šetří to vaše tělo, a e, vlastně není e, prokázáno, že by to mělo nějaký negativní vliv, aj u malých dětí kojící ženy lépe kojí mají více mléka, jo? čili to tělo celkově lépe funguje, dokonce e, žena od e, našeho zaměstnance ta už ty vodikové vody nechtěla vidět, že měla tak nalité prsa že říká už dosť. Jasně, viem si predstaviť. Viem, nie. No dobre. Čo by sa stalo, keby som to skombinovala? Lebo momentálne sa už tak javí, že opäť niekde niečo môže prísť. Možno nie z Číny. zase nejaký COVID, ale vylepšený. Čo by sa stalo, keby som to skombinovala s ivermectinom? Bude vám lepe fungovať. Výborne Dobre. Takže ešte potom posledná otázka, ako ste sa vydávaj dali dohromady, keď ste sa stretli vlastne na škole, ale to ste o tom ešte nevedeli, že sa stretnete. Ja by som ešte sa v krátkosti vrátil k tomu, si sa pýtala otázku, na aké choroby, alebo aké to má uh -huh. účinky, aké to má benefity. <kým> Chcem povedať, že Slovenská akademia vied s spolupracujem pred dvoma rokmi robila prvú celosvetovú konferenciu o využití vodíka v Medicíne, v biomedicíne, kde bolo asi 100 vecov z celého sveta a môžem povedať, že taký dvaja úvodzovkách civilisty sme tam boli Láďa, Peš a ja. Čiže tam sme sa dostali, to bol to tiež pekná príhoda, ak sme sa tam dostali, ale dostali sme tam, boli sme tam a tam sme videli vlastne, čo vedci na celom svete skúmajú, aké spektrum využitia vodíka vlastne pre, pre, pre ľudí. A nebolo to len pre ľudí, bolo to aj v potravinárskom priemysle, pri pestovaní mm, rastlin. rastlin. Tam boli veci z Užnej Koreji, ktorý, pamätám si tu fotku, nejaké žlté melóny, tam bolo niekoľko melónov, a na tej strane bolo šestka viacej melónov. A Rusí a Japonci, akože, jak tento vodík využívajú hm. už v medicíne, kde majú výnimky od štátu povolené, aby, aby to mohli používať. Čiže my sme videli kvázi tú budúcnosť, ktorá by mohla byť, alebo môže byť, a videli sme ju z pohľadu vedcov, čiže oni to už majú v tom jasno, že čo sa robí, ide o to len, ako sa to dostane do praxe. A ja mám rád výzvy, a toto je pre mňa výzva, dostať tieto poznatky, alebo aspoň tento základ medzi ľudí, medzi širokú verejnosť, nech si to vyskúšajú a nech to na vlastnej kouži alebo na vlastnom tele pociťa, či im to pomáha alebo nepomáha. Dobre, ja ti môžem zavolať, že chcem si to od teba nejako dostať, zaplatiť, ale čo môžem, keď nechcem otravovať, a nerada by som otravovala hociko, môžem ísť niekde do obchodu si to kúpiť? Lebo Jasne, som to nikdy, nikde nevidela. Dá sa to nevidela. objednať cez e-shop na internete www.aquaktiv.sk, no. dá sa objednať v potravinách, to predávame vo všetkých v predániach jeme, rokujem teraz s ďalšími dvoma obchodnými ano, čiže, razťazcami. Akože ten systém sa rozbieha, je to pomaličky, ale ide to... Ja si internet nekúpujem nič, takže môžem ísť do a tam dojmem, to môžem nájsť. Výborné, lebo to je dôležité vedieť, že niekde to môžem kúpiť. vstúpajú, čiže to je veľmi dobré, že ľudia to začínajú používať alebo skúšať. A po, pochopili, že aj keď to nič nerobí, tak to no, robí. No. <laughs> Takže možnosti zakúpenia sú, budeme ich rozširovať. A čo sa týka, ak sme sa spoznali, tak to bol krásny príbeh. Ja no. Kamarát, starší pánko, operovali ho v Ostrave, menili mu koleno a som išiel na druhý deň ho pozrieť, dobre sa poznáme. Tak som prišla za ním a on so mnou vyšiel na chodbu a kračal po chodbe. Zbarla mi tako, Izdenko, ja môžeš kráčať, ak si bol včera operovaný. A ah, neviem, akože ja to mám takto dobre a to pijem nejakú vodu, čo mi dal môj doktor, ukázím, čo to máš. Tak som si to sfotil, prvú druhú stranu, našel si a zavolal som Mláďovi, že chcel by som sa stretnúť a nejak podebať o, to, o tejto spoločnosti. A pochopili ste, že ste na jednej no, A bolo to tak, že zobral som fľašu najlepšieho vina, čo som mal doma, Dunaju, v hľubom značku, ano, som za ním. A aj moja, červená. 10-15 minútová rozhovoru, čo sme mali, a sme boli Hodinu a pol a už sme museli sa rozísť, lebo každý mal nejaké iné povinnosti a okamžite sme si padli do oka a stali sa z nás môžem povedať už teraz veľmi dobrí osobní priatelia. A pre... my keď sa stretneme, tak celú noc môžeme diskutovať oh. o všetkých rôznych témach, ale samozrejme aj o úvode. A ma kopec ďalších tém, s ktorým sa dá diskutovať neskutočne dobre. Teším sa, že ste prišli, že sme si krásne podiskutovali. Dúfam, že to nie je naposledy, keď vravím, že témy sú, takže môžeme sa ešte stretnúť, možno tento rok, možno budúci. A pekne ďakujem za všetky informácie obidvom. Vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť, teším sa na ďalšie stretnutia a zatiaľ majte pokojné dni a noci a nezabudnite na pitný režim. Peťo, tebe tiež ďakujem. Ďaká, dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.